Идришах. Мъдростта на идиотите. Бележка, тъй като онова, което тесноградите мислители смятат за мъдрост, често се приема от суфиите като глупост, суфиите, за разлика от тях, понякога наричат себе си идиотите. Като щастливо обстоятелство, също, арабската дума за светец Вали има същия нумерологичен еквивалент като думата за идиот бъди. Така, че имаме двоен мотив да гледаме на Великите Софии като на нашите идиоти. Тази книга съдържа част от тяхното знание. Райският плод Имало някога жена, която била чула за райския плод. И копнела за него. Запитала един дървиш, когато ще наречем Сабар, как мога да намеря този плод, та веднага да придобия знание. Най-добрият съвет е да учиш с мен, казал дървишът. Но ако не искаш, ще трябва да пътуваш по света непоколебимо и понякога без почивка. Тя го ставила и потърсила друг, Ариф Мадрия, а после намерила Хаким, мадреца, после Майзоблудия, след него алимучения и много други. В търсене минали 30 години. Най-накрая стигнала до градина. И там се издигало райското дърво, а от клоните му висял блескавият райски плод. До дървото стоял Сабар. Първият дервиш. Защо, когато се срещнахме първия път, не ми каза, че ти си пазителят на райския плод? Запитала го тя. Защото нямаше да ми повярваш. Освен това, дървото дава плод само веднъж на 30 години и 30 дни. Надменният и великодушният. Суфиите, за разлика от други мистици или предполагаеми притежатели на специални знания, имат репутацията на надменни. Тази надменност, както казват самите те, се дължи единствено на това, че другите хора тълкуват погрешно държанието им. Човек, казват те, който може да предизвика огън, без да търка дърво в дърво, и го заяви, ще изглежда надменен в очите на друг, който не може. Те също така имат репутацията на изключително великодушни. Великодушието им, казват, се проявява в неща, които наистина имат значение. Щедростта им в материалните неща е само отражение на великодушието, с което раздават мъдрост. Хората, които искат да изучават софизма, често се упражняват щедрост с материални блага в опит да достигнат по-голяма степен на великодушие. Ето една забавна история, разказана от трима великодушни мъже от Арабия. Един ден се разгорел спор сред арабите Кое. Най-великодушният жив човек. Спорът продължил с дни и най-накрая кандидатите били сведени по общо съгласие до трима. Тъй като поддръжниците на тримата били стигнали до точката, в която били готови да разрешат спора с бил посочен съвет, който да вземе крайното решение. Решили, че като тест за отсяване на кандидатите ще бъде изпратено съобщение до всеки от тримата, което ще гласи: Приятелят ти Уейс е в голяма нужда. Моли те за материална помощ. Били изпратени трима представители, които трябвало да потърсят мъжете, да предадат съобщението и да докладват резултата. Първият пратеник пристигнал в къщата на първия великодушен мъж и му казал онова, което съветът му бил заръчал. Първият великодушен мъж казал, «Не ме безпокой за такива дребни неща, просто вземи всичко, каквото пожелаеш, от онова, което е мое, и го дай на приятеля ми Лойс». Когато пратеникът се върнал, Събраните хора помислили, че със сигурност не може да има по-голямо великодушие. А също и надменност. Но вторият пратеник, след като предал съобщението, получил следния отговор от слугата на втория великодушен мъж. Тъй като господарят ми наистина е много надменен, не мога да го безпоколя с подобно съобщение. Но ще ти дам всичко, което той има, а също и ипотека върху недвижимото му имущество. Когато получили това съобщение, Членовете на съвета си помислили, че този мъж със сигурност е най-щедрият човек в Арабия. Но все още не били обмислили резултата от мисията на третия пратеник. Той пристигнал в дома на третия великодушен мъж, който му казал, «Просто опаковай всичките ми вещи и занеси тази балешка на лихваря да ликвидира цялата ми собственост и изчакай тук малко, докато не те потърси човек от моя име». И третият великодушен мъж се отдалечил. След като изпълнил задачата, пратеникът открил, че до вече чака търговец от пазара. Търговецът казал, ако ти си пратеникът от Уайс до неговия приятел, трябва да ти предам цената на един роб, току-що продаден на пазара за роби. Робът бил третият великодушен мъж. Разказва се още, че няколко месеца по-късно самият Уайс, който бил член на съвета, посетил къща в която очакващият гороб се оказал приятелят му, третият великодушен мъж. Ой казал, шегата може да отида прекалено далеч. Не е ли? Време да бъдеш освободен от пленичеството? Третият великодушен мъж, който бил суфи, казал, шегата за едни може да не е шега за други. Освен това, аз трябва в съгласие с закона да постигна споразумение за освобождаването си с господаря си. Ще минат само две или три години, преди отново да бъда свободен. Ковчежето с бижута Разказва се история за жена, която решила да занесе касетка с бижута с различни размери в бижутърския магазин. Пред магазина се спънала и касетката паднала на земята. Отворила се и бижутата се разпръснали навсякъде. Помощниците на бижутера изтичали вън от магазина за да попречат на минувачите да разграбят бижутата и помогнали на жената да ги събере. Наоколо се разхождал един штраус, който, незабелязан в суматохата, погълнал най-големия и най-ценен камък. Когато жената забелязала липсата му, започнала да се вайка и, въпреки, че го търсила навсякъде, не могла да го намери. Някой казал, единственият, който е могъл да вземе камъка, е оня там дървиш, който седеше тихо до магазина. Дървишът видял как штръусът поглаща камъка, но не искал да се пролива кръв. Следователно, когато бил претърсен и дори бит, той казал само това, нищо не съм взел. Докато го биели, дошъл един от другарите му и напомнил на тълпата, че трябва да внимава какво прави. Те хванали него и, независимо от отрицанията му, го обвинили, че вероятно взел камъка от първия дървиш. Насред тази сцена се появил мъж. Надарен съзнание. Забелязал Штрауса и запитал: Тук ли беше птицата, когато касетката е паднала на земята? Да, отговорили хората. В такъв случай казал той: Обърнете внимание на Штрауса. На собственика на Штрауса била платена цената на птицата, която след това била убита. В стомаха й намерили липсващия скъпоценен камък. Ахрар и богатата двойка. Емирудина Роси. Който бил от семейство, добре известно като последователи на секта ентусиасти, срещнал мъдрец и му казал, аз и съпругата ми от много години твърдо се опитваме да следваме пътя на дървишите. Съзнаваме, че знаем по-малко от много други и отдавна сме доволни, че даваме богатството си за каузата на истината. Последователи сме на хората, заели се с отговорната задача да преподават, но сега се съмняваме в тях. Скърбим не за изгубеното като материални. Блага, предоставени като дарения за различните безполезни търговски начинания на бившите ни учители в името на задачата, а за загубата на време и усилия, както и за хората, които все още са подвластни на заблудените и самозвани учители, хора, които, каква глупост, живеят в къща, стопанисвана от двама фалшиви софии, в ненормална атмосфера. Мадрецът, който според преданията се казвал Кхуаджа Ахрар, господар на свободните, отговорил. Разкаивате се за привързаността си към фалшиви учители, но все още не сте се разкаяли за собственото си самомнение, което ви кара да мислите, че носите отговорност за затворниците на самозванците. Много от затворниците все още са уловени в паяжината на измамата, защото те също не са се разкаяли за лъжата и искат лесно получено знание. Какво да направим? Запитал Емиродинаруси. Елате при мен с отворено сърце и без условия. Макар подобни условия да са в служба на човечеството, казал учителят, защото освобождаването на другарите ви може да бъде работа на вещи лица, а не ваша. Дори вашата способност да сформирате мнение за мене накърнена и аз отказвам да разчитам на нея. Но, съвсем естествено, страхувайки се, че могат да направят друга грешка, а Роси и съпругата му решили да намерят друг човек някой, който да ги утеши. И намерили. Той, обаче. Бил поредният измамник. Минали години и двойката се върнала в къщата на хуаджа Ахрар. Дойдохме смирено, казали на пазача на портата, за да се оставим в ръцете на господаря на свободните, тъй като бяхме трупове в ръцете на онзи, който ми е мъртвите. Добри хора, казал пазачът на портата, решението ви изглежда отлично и е като онова на онези, които господарят на свободните често приемаше за ученици. Но за вас няма втора възможност в този живот, защото Кхуаджа Ахрар е мъртъв. Бахаудин и проповедникът Бахаудин Елашах, велико учител на дървишите от Ордена, Накшбанди, един ден срещнал свой колега на Големия площад в Бухара. Новодошлият бил скиташт проповедник на емаламатите, самообвиняващите се. Бахаудин бил заобиколен от ученици. Откъде идваш? Запитал той пътника с обичайната за Софиите фраза. Нямам представа, казал другият и се усмихнал глупаво. Някой от учениците на Бахаудин тихо порицали тази липсана. Уважение! Къде отиваш? Настоял Бахаудин. Не знам, извикал дървишът. Какво е добро! Вече се била събрала огромна тълпа. Не знам. Какво е зло? Нямам представа. Какво е правилно? Което е добро за мен. Какво е грешно? Което е лошо за мен. Тълпата, раздразнена от отговорите на Дервиша и изгубила търпение, го прогонила. Той тръгнал с широки крачки в посока, която не водела до никъде поне доколкото другите знаели. Глупаци. Казал беха один накшбант. Този човек игра ролята на представител на човешкия род. Докато вие го презирахте, той преднамерено демонстрираше недомислие, както прави всеки от вас, без да го съзнава, всеки ден от живота си. Храна и пера имало някога, и това е истинска история, един ученик. Всеки ден той сядал в краката на своя учител Суфи и записвал върху хартия онова, което учителят кажал. Тъй като бил напълно погълнат от ученето си, не се занимавал с нищо друго. Една вечер, като се прибрало дома, жена му сложила пред него една купа, покрита с кърпа. Той взел кърпата и я сложил около врата си, а после видял, че купата е пълна с пера, записана и хартия. Тъй като по цял ден правиш това, казала съпругата, опитай се да ядеш. На следващата сутрин ученикът отишъл, както обикновено, да се учи от учителя си. Макар думите на съпругата му да го безпокоили, той продължил да следва науките си и не потърсил работа. След като писал няколко минути, открил, че нещо с перото му не е както трябва. Няма значение, казал учителят. Отиди в онзи ъгъл, донеси котията, която ще намериш там, и я сложи пред себе си. Като седнал и отворил капака на котията, той открил, че е пълна с храна. Блясъкът на силата. Дервиш? Който учил в краката на велик учител Суфи, получил указание да усъвършенства знанието си за сетивата, а после да се върне при учителя си за по нататъчни инструкции. Оттеглил се в гората и се концентрирал върху вътрешните си размисли и чувства с такава сила и съсредоточеност, че едва ли нещо би могло да го безпокои. Не се концентрирал, обаче, достатъчно добре върху нуждата всички негови цели да бъдат равни в сърцето му, а желанието му да успее в упражнението било по-силно от решимостта му да се върне в училището, от което бил изпратен да е медитира. И така един ден, докато се концентрирал. Върху вътрешното си аз доловил лек звук. Ядосън, дървишът вдигнал поглед към клоните на дървото, откъдето като че ли идвал звукът и видял птица. През главата му минала мисълта... Че птицата няма право да прекъсва упражненията на толкова ревностен ученик. Едва мисълта се зародила в главата му и птицата паднала мъртва в краката му. Дервишът не бил чак толкова напреднал в суфиското учение, та да знае, че по целия път има изпитания. В момента виждал само, че притежава сила, каквато не притежавал преди. Можел да убие живо същество, или пък птицата била убита от сила извън него. И то само защото бе прекъснала ревностните му занимания. Аз трябва наистина да съм велик суфи, помислил си дървишът. Станал и тръгнал към най-близкия град. Като стигнал, видял красива къща и решил да помоли за нещо за ядене. Почукал, вратата отворила жена и дървишът казал. Жено, донеси ми храна, защото съм учен дървиш, а е достойно да храниш тези, които са по пътя. Веднага, щом мога? Преподобни Мадрецо отговорила жената и се скрила вътре. Но изминало доста време, а жената не се връщала. Дервишът ставал все по-нетърпелив и по-нетърпелив всеки изминал момент. Когато жената се върнала, казал, Смятай, че имаш късмет задето не насочвам към теб гнев на Дервиша, защото нима всички не знаят, че лошата съдба идва чрез неподчинение на избраните. Лошата съдба наистина може да дойде, освен ако човек не може да й устои и да пребори с опита си, казала жената. Как се осмеляваш да ми отговаряш така? Извикал Дервишът. И какво искаш да кажеш? Само това, казала жената, че не съм птица в горска просека. Дервишът бил изумен от думите и гневът ми не ти вреди, а можеш дори да четеш мислите ми, изломотил той. И помолил жената да му стана учител. Щом си проявил неподчинение към предишния си учител, няма да послушаш и мен, казала жената. Е, поне ми кажи как си достигнала степен на разбиране толкова по голяма от моята, помолил дървишът. Като се подчинявах на учителя си. Той ми каза да присъствам на лекциите и упражненията му, когато ме повика, а в останалото време трябваше да се упражнявам, като изпълнявам всеки дневните си задачи. По този начин... Макар да не съм го чувал от години, вътрешният ми живот непрекъснато се разширяваше. Давайки ми такива сили, каквито си виждал, но и много други. Дървишът се върнал при учителя си за по нататъчни указания. Той не му позволил да осъжда каквото и да било, а просто казал, отиди да служиш при чистача, който чисти улиците в едикой си град. Тъй като дървишът изпитвал силно уважение към учителя си, отишъл в указания град. Но като пристигнал на мястото, където работал чистачът и го видял да стои там, покрит с мръсотия, се погносил да го доближи и не могъл да си представи себе си като него слуга. Докато стоял нерешително, чистачът казал, обръщайки се към него по име, — Ладжоуарт, каква птица ще убиеш днес? Ладжуарт, коя ли жена ще прочете мислите ти днес? Ладжоуарт, каква ли отвратителна задача ще ти наложи учителят ти утре? Ладжоуарт го запитал. Как виждаш какво става в ума ми? Как е възможно чистачът да е способен на неща, които са недостижими за благочестивите отшелници? Кой си ти? Чистачът казал. Някои благочестиви отшелници са способни на такива неща, но не ги правят за теб, защото имат друга работа. На теб ти приличам на чистъч, защото това работя. А ти, защото не обичаш тази работа, не харесваш и човека. Тъй като си представяш, че светостта е миене, клечене и медитация, никога няма да постигнеш. Имам сегашните си способности, защото никога не съм мислил за светоста, а винаги съм мислил за дълга. Когато хората те учат на дълга ти към учителя или на дълг към нещо свято, те те учат на дълг глупако. А ти виждаш само дълга към човека или дълга към храма. Не си по добър от изгубената душа? Защото не можеш да се концентрираш върху дълга. И Ладжуард, когато успя да забрави, че слуга на чистач, и осъзна, че да си слуга е дълг, стана човека, когато знаем като посветения, чудотвореца и благоуханния шейхъб доразак Ладжоуарди от Бадъкшан. На човека само това. Което е заслужил. Мъжът или жената ще получат повисше знание в точно съответствие с това, колко струват. Какви способности имат и колко заслужават. Следователно, ако магарето види папеш, ще изяде кората му, мравките ще изядат всичко, до което стигнат, човекът ще яде, без да знае, че е ял. Наша цел е да постигнем чрез разбиране на извора знанието, което идва с опита. Това е възможно, както при пътуването, само за онези, които вече знаят пътя. Справедливостта в това твърдение е най-великата справедливост, защото това знание не може да бъде скрито от онези, които го заслужават, но не може да бъде дадено на човек, който не го заслужава. Единствено това богатство не се раздава по-равно, а му е присъща справедливост. Юсуф Хамадани Мляко и суроватка Ученикът Лаки Хумаян задал следния въпрос на Маула на Бахаудин. В град Головшан има кръг последователи. Някои от тях още се упражняват, но мнозинството се събират всяка седмица, за да се учат от всекидневните диспути и ученията на Маршит, ръководителя. Много от учениците разбират смисъла на историите и случките и ги използват, за да поправят външното и вътрешното си поведение. Много от външните последователи, обаче, изглежда не се облагодетелстват от случките и диспутите, а търсят книги и учения, които да им дадат точни обещания за напредък. Как се получава така, че учениците изпитват болка, когато обикновените последователи не разбират значението на историите и случките, особено след като много от последните са техни приятели и всички искат да бъде постигнато обединяване на учениците и последователите дори от най-външния кръг? Бехалдин отговорил: Обучението има за цел да се концентрира върху тези, които могат да се учат, без да проявяват несправедливост. Учениците, които скърбят, защото другарите им не могат да се учат със същата скорост, скърбят, защото са си представили, че привързаността може да породи способности. Но способностите се заслужават, а привързаността се дава и взема. Случайно събраните хора, скупчени около учителя, винаги ще бъдат предмет на разделяне така, както млякото се отделя от суроватката при разбиване. Независимо дали факторът на разделяне е явен или скрит, той винаги присъства. Такъв е и поклъщането на сада, в който е млякото. Хората мислят, че когато има движение денбесеч, то ще повлияе по един и същи начин на всички така, както е при суроватката. Но и маслото, и обезмасленото мляко имат своето предназначение, макар и различно. Талисманът Разказват, че един факир, който искал да учи без усилие, след време бил изгонен от кръга последователи на шейх-шах Гуат Шаттар. Когато Шеттар го осведомил за решението си, факирът казал, имаш репутацията на учител, който може да преподаде цялата мъдрост, докато окото мигне веднъж, а от мен очакваш да прекарвам много време с теб. Ти още не си се научил как да се научиш да учиш, но ще разбереш какво искам да кажа, казал Софият. Факирът се престорил, че си тръгва, но се прокрадвал до къщата на Дервиша всяка нощ, за да види какво прави. Неслед дълго видял Шах Гуач Давади Бижо от гравирана метална касетка. Задържал скъпоценния камък над главите на учениците си и казал, «Това е съкровишницата на моето знание и не е нищо друго, освен талисманът на просвещението». «Значи тази е тайната на силата на шейха», помислил си факират. В малките часове на същата нощ, той отново влязал в залата за медитация и откраднал талисмана. Но колкото и да се опитвал, в неговите ръце се капоценният камък не притежавал нито сила, нито криел тайни. Факирът бил дълбоко разочарован. Провъзгласил се за учител, записал ученици и опитвал отново и отново да просвети. Тях или себе си посредством талисмана, но безполезно. Един ден седял в светилището си след като учениците му си били легнали и размишлявал за проблемите си, когато пред него застанал шатар. О, Факир! Казал Шах Гуач. Винаги можеш да откраднеш нещо, но не винаги можеш да го накараш да работи. Можеш да откраднеш дори знание, но то може да е безполезно за теб като в историята за крадеца, който откраднал бръсначе на бръснаря, но не освоил умението да бръсне. Обявил се за бръснар и умрял в нещастие, след като не успял да обръсне нито една брада, но прерязал няколко гърла. Но талисманата умен, а не от теб, казал факират. Да, талисманът е от теб, но аз съм шатър, казал Суфито. С уменията си мога да направя друг талисман. А ти, дори с талисмана, не можеш да станеш шатър. Защо си дошъл тогава, само за да ме измъчваш? Извикал факират. Дойдох да ти кажа, че ако не беше толкова невеж, та да си помислиш, че да имаш нещо е същото като да бъдеш преобразен от него, щеше да бъдеш готов да се учиш как да учиш. Но факирът помислил, че суфият само се опитва да си върне талисмана и тъй като не бил готов да се учи как да учи, решил да продължи експериментите си с капоценния камък. Учениците му продължили експериментите му, както и техните последователи, и техните след тях. Същност ритуалите, които били резултатът от безпирните им експерименти, днес са същината на тяхната религия. С времето тези обреди станали толкова свещени че никой не можел да си представи дори, че происходът им се крие в обстоятелствата, с които били свързани. Побелелите последователи на вярата са също толкова почитани и непогрешими, че тези вярвания никога няма да умрат. Спор с академици Разказват, че Бахаудин Накшбан бил запитан, защо не спориш с холастиците? Еди, кой си мъдрец редовно спори с тях? Това обърква напълно учените и неизменно предизвиква възхищението на учениците. Той казал, отиди и запитай онези, които помнят времето, когато самият аз и съперничех с академици. Редовно и с относителна лекота опровергавах техните предположения и догадки. Ще ти го разкажат онези, които присъстваха на много такива случаи. Но един ден помадър от мен човек каза, ти толкова често и предсказуемо засрамваш мъжете на езика, че вече виждам. Монотонност в това. И особено защото споровете нямат край на цел, тъй като на академиците им липсва разбиране и продължават да се препират дълго след като са били победени, и добави, учениците ти непрекъснато се чудят на победите ти. Научили са се да ти се възхищават. Вместо това е трябвало да осъзнаят сравнителната безполезност и незначителност на опонентите ти. Следователно така всяка победа авторитетът намалява, да речем, с четвъртина. Голяма част от времето на учениците ти минава в чудене, в което биха могли да се възхищават на нещо стойностно. И губиш отново, да речем, с четвъртина. Две четвъртини са равни на една половина. Остава ти само половина от възможността. Това беше преди 20 години. Затова и не губя нито моето време. Нито това на другите, сучените, учените, независимо дали ще победя или изгубя. Понякога човек може да нанесе удар по самозваните учени, за да демонстрира на учениците си тяхната празнота. Да направи нещо повече е едновременно загуба на време и равносилно на това да придаде значение на интелектуалците, като привлече към тях на основателно внимание нещо, което със сигурност не биха могли да направят сами. Историята на хирави по времето на цар Махмуд, завоевателя от газна живял млад мъж на име Хайдър Али Джан. Баща му, Искандър Кхан, решил да получи за него покровителството на императора и го изпратил да учи духовни материи при най-великите мъдреци по онова време. След като Хайдър Али не изостил текстовете и усвил упражненията и позите на суфиите, той го завел при императора. Всемогъщи Махмут, казал Искандар, този тук млад човек, моят най-голям и най син, Получи специално образование при суфиите, за да може, знайки, че сте покровител на науките, да получи достойно място в двора на Ваше Величество. Махмут не вдигнал поглед, а просто казал, доведи го отново след година. Леко разочарован, но все още таяж големи надежди, Искандър изпратил Али да изучи произведенията на великите суфии от миналото и да посети светилищата на древните учители в Багдад, така че времето да не бъде загубено. Като завел отново му мъка в двора, казал, полна на нашия век. Синът ми предприе дълги и трудни пътувания и в същото време, в добавка към знанията и упражненията, се запозна с класиката на... Хората. Поели по пътя. Моля ви да го изпитате, за да проличи, че той може да бъде украшение за двора на ваше величество. Нека дойде, отговорил незабавно Махмуд, след още една година. През следващите 12 месеца Хайдар Али прекоси луксус и посетил Боххара и Самъркант, Касриярифини Ташкант, Душамбе и светилищата на Софиите в Тюркестан. Когато се върнал в двора, Махмут от газна го погледнал веднъж и казал: Може би ще пожелая да дойда след още една година. През тази година Хайдар Али предприял пътуване до Мека. Пътувал до Индия. А в Персия прочел редки книги и никога не пропускал възможността да потърси и да поднесе уваженията си на най-великите дервиши на своето време. Когато се върнал в Газна, Махмут му казал: Сега си избери учител и ако той те вземе, се върни след година. Когато и тази година изминала и Скандарг Хан се приготвил да заведе сина си в двора, Хайдарали не показал никакъв интерес да отиде там. Просто седял в краката на учителя си в Херат и нищо което баща му казвал, не можело да го помръдна оттам. Пропилях времето и парите си, а този млад човек, не издържан изпитанията, наложено му от царя Махмуд, оплакал се той и се отказал. Междувременно денят, в който младежът трябвало да се яви в двора, дошъл и отминал и Махмуд казал на придворните си, «Пригответе се за пътуване до Херат». Там има човек, когато искам да видя. Когато императорът и свитата му влезли в Херат, Учителят на Хейдар Али го хванал за ръката. Завел го до портата на къщата и там зачакали. Малко след това Махмут и придворния тая събули обувките си и се представили в светилището. Ето, Махмут казало Суфито: Тук е човекът, който бе нищо, докато посещаваше царете, но който сега е човек, когато царете посещават. Вземете го за ваш съветник, защото е готов. Тази е историята на учението на Хирави, Хейдар Алиджан, мъдрецът на Херат. Урокът на Мири Прославеният мадрец на Софията баба Сейфдър имал ученик на име Мири, който непрекъснато се оплаквал, че Сейфдър почти не се виждал с него, след като го приел сред последователите си. Бях по-добре, преди да ме направи свой ученик, казвал Мири, защото тогава се отнасяше с мен поне като сприятел и можех да се облагодетелствам от неговата компания. Баба сейфдар познавал. Вътрешното състояние на ученика си, макар и да не говорил за него по време на редките им срещи. Предпочитал да изчака да настъпи удобен случай да демонстрира каква е връзката между двамата и да обясни значението. Един ден Мири свидетелствал пред заседаващия на открито съд, когато там минал баба Сейфдар. Съдята току-що бил казал на свидетеля, можеш ли ясно да си спомниш, че си видял обвиняемия да краде? Мири зърнал учителя си, в резултат си спомнил упражненията за паметта, на които той го учил и неволно извикал. Помня. Набеденият крадец незабавно бил осъден заради свидетелските показания. Бил невинен и когато Мири оттеглил показанията си, бил едва ли на осъден за лъжесвидетелстване. Когато най-накрая бил освободен, баба му казал, тази обикновена случка показа какво може да се случи и да доведе до още по-големи беди. Възхваляванията на учителя и оплакванията от него могат да доведат до глупост. Както и всяко неуважение на наложените от тях правила. Което е видимо за учителя е невидимо за ученика. Мога само да се надявам, че примерът ми ще бъде ценен за други, така че безнепременно да са преминали през подобен опит, да успеят да достигнат по-високи нива казал Мири. По тази причина историята се нарича «урокът на Мири». Идолът на лудия цар. Живял някога невещ цар, който бил склонен към насилие и идолопоклонничество. Един ден той се заклел, че ако личният му идол му осигури определено предимство в живота, то ще хване първите трима души, които минат край замъка му и ще ги принуди да почитат идола. Желанието на царя било изпълнено и той незабавно изпратил войници на пътя, за да доведат първите трима, които минат оттам. Случило се така, че тези трима били учен, потомък на пророка Мухамед и проститутка. Лудият цар ги принудил да коленичат пред идола, казал им зададената от него клетва и им наредил да се поклонят на идола. Ученият казал, тази ситуация без съмнение попада в рамките на доктрината «Форс мъжър 3». Има безброй много прецеденти, които позволяват на човека да покаже примирение с наложените му традиции, без това да води до законови или морални задължения. И той се поклонил дълбоко на идола. Като дошъл редът на потомъка на пророк Мохамед, той казал, като специално защитен човек, в чието. Вените, че кръвта на свещения пророк, моите действия пречистват всичко сторено и, следователно, няма причина да откажа да изпълня исканото от мен. И той се поклонил на идола. Проститутката казала, ови, аз нямам нито интелектуални знания, нито специални привилегии и се страхувам че каквото и да ми сторите, не мога да се поклоня на този идол, дори само за приличие. Тези думи веднага сложили край на лудостта на царя. Като по магия, той видял измамата на двамата, които се поклонили на идола. Веднага наредил да отрежат главите на учения и на потомъка на пророк Мохамед и освободил проститутката. Две страни Отчасти боядисаните роби на дървишите, първоначално използвани при преподаване, а в последствие само за украса, били представени в средните векове в Испания по този начин. Един от царете на франките имал вкус към празната показност и също така се гордеял с разбирането си на философията. Помолил един Суфи, известен като Агарин, да го научи на висшата мъдрост. Суфито казал: Ние ти предлагаме наблюдение и размишления, но първо трябва да научиш как се разширяват те. Вече знаем как да разширяваме вниманието си тъй като от нашите традиции сме изучили добре всички предварителни стъпки към мъдростта, казал царят. Много добре, каза Лагарин. Ще представим нашето учение на Ваше Величество утре на карнавалното шествие. Веднага били направени нужните разпоредби и на следващия ден дървишите от учебния център, а ребити на Агарин поели по тесните улици на Онзи град на Андалусия. Царите при дворните му се наредили от двете страни на маршрута, благородниците от дясно, а войската от ляво. Когато шествието свършило, Агарин се обърнал към царя и казал, «Ваше величество, моля ви, попитайте ли царите си от другата страна, какви са цветовете на дървишките роби». Всички рицари се заклели в светото писание и в честа си, че костюмите са били сини. Царите останалите от двора били удивени и смутени. Защото те въобще не били видели това. Ние всички ясно видяхме, че бяха облечени в кафяви роби и казал царят, а сред нас има хора, посветили се на вярата и много уважавани. Наредил всички лицари да се приготвят за наказание и понижаване в чин. Онези, които видели цвета като кафяв, били изпратени от едната страна, където да бъдат наградени. Това отнело известно време. След това царят казал нагарин. Какво мадюсничество извърши, зли човече? Какво дяволско дело е това, което може да накара на и уважаваните рицари в християнското царство да отричат истината, да се откажат от надеждата за изкупление и да покажат, че на тях не може да се разчита, което веднага ги прави безполезни в битка? Суфият казал, унази половина от рубите, която се виждаше от вашата страна, беше кафява. Другата половина на всяка роба беше синя. Тъй като не бяхте готови, вие се заблудихте по отношение на нас. Как при тези обстоятелства можем да научим някого на нещо? Добре дошли. Приветстваме са добре дошли учените, които искат да разберат пътя. А останалите? Те мислят, че не ги смятаме за добре дошли, но всъщност ние не сме добре дошли за тях. Те не могат да ни приемат, докато хранят такива странни представи за пътя. Говоря за два вида, ОНези, които казват, отричаме стоеността на суфизма и другите, които казват, приемаме суфизма, но това не е суфизъм. От тези два вида ОНези, които отричат суфизма, са добри от другите, които се преструват, че нехаресваните от тях хора не могат да бъдат суфии. Първите са заблудени от други и вярват, че суфиите са безполезни, всеки може да бъде заблуден от други. Вторите са заблудени от самите себе си и си представят нещо, което не е вярно. Нито един учен не може да реши кой е суфи и кой не. Хората, които се опитват да направят нещо, което не могат, трябва винаги да бъдат урок за нас. Аджмал Хасейн и учените Суфият Аджмал Хасейн бил непрекъснато критикуван от учените, които се страхували, че неговата репутация може да затъмни тяхната. Нещада ли усилия да хвърлят съмнения върху знанията му, да го обвиняват, че се крие от критиките им в мистицизма и дори да намекват, че се занимава с недостойни практики. Накрая той казал: Ако отговоря на критиците си, това им дава възможност да отправят нови обвинения към мен, на които хората вярват, защото им харесва да вярват в подобни неща. Ако не им отговоря, те тържествуват и злорадстват и хората вярват, че са истински учени. Те си представят че ние, суфиите, се противопоставяме на науката. Не е така. Но дори самото ни съществуване е заплаха за претенциите на учените. Начетеността отдавна вече е изчезнала. И сега сме изправени само пред симулация на знания. Критиците се развикали по-високо от всякога. Накрая Аджмал казал: Споровете не са така ефективни като демонстрациите. Ще ви покажа какви са тези хора. Поканил учените да го изпитат, като му зададат писменно въпроси, за да разберат какви са знанията и идеите му. Петдесет различни професори и академици му изпратили въпросите си. Аджмал отговорил различно на всичките. Когато учените се срещнали на конференция, за да обсъдят отговорите му, видели, че имало толкова много версии на вярванията му, че всеки от тях помислил, че е разкрил Аджмал и отказал да се откаже от тезата си в полза на другите. В резултат между тях се разгоряла къвга. Цели пет дни се нападали горчиво един друг. Това, казал Аджмал, е демонстрация. За всеки от тях най-важно е неговото собствено мнение и интерпретация. Те не се интересуват от истината. И така постъпват с всеки го. Докато е жив, го измъчват. След като умре, стават експерти по неговите работи. Истинският им мотив, обаче, е да се съревновават помежду си и да се противопоставят на всеки, който не е един от тях. Искате ли да станете един от тях? Направете избор по-скоро. Тимур и Хафис Поетът Суфи Хафис от Шираз написал известната поема. Ако туркинята шарази вземе сърцето ми в ръцете си, ще дам бухара за бенката на бузата и... Или Самаркант. Завоевателят Тамерлан накарал да заведат хафис при него и казал, как би могъл да дадеш бухара или Самаркант за жена. Освен това, те са мои владения и няма да позволя да се предявяват претенции над тях. Хафиз му казал, твоята низост може и да ти е дала власт. Моята щедрост ме поставя в твоя власт. Низостта ти очевидно е по-силна от щедростта ми. Тамерлан се засмял и освободил Суфия. Пълен догоре. Един мъж отишъл при Бахалдин на кшбант и казал. Ходих от един учител при друг, изучих много пътища и от всички тях се облагодателствах. Те ми дадоха всякакъв вид преимущества. Сега искам да бъда записан като един от твоите ученици, за да мога да пия от кладенеца на знанието и така да напредна още повече в тарика, пътя на мистиците. Бахалдин, вместо да отговори директно на въпроса, извикал да сервират вечерята. Когато донесли ориза и яхнията смесо, той подавал чиния след чиния на госта си. След това му дал плодове и пасти, а после извикал да донесат още пилав и други блюда, зеленчуци, салати, конфитюри. От начало мъжът бил поласкан и тъй като бе Хаудин показвал доволство с всяка хапка, която той преглъщал, той изял толкова храна, колкото му жал. Когато започнал да се храни по-бавно... Суфият добил недоволен вид и за да избегне гнева му, нещастникът продължил яде. Когато не можел да погълне вече из рънца Орис и се облегнал, чувствайки се зле, на възглавницата, беха один се обърнал към него така, когато дойде да ме видиш, ти бе така пълен с наосвоени знания, както си сега смесо, месо, урис и плодове. Чувстваше се зле и тъй като не си свикнал с душевното неспокойство, си взел това за глад за още знания. А състоянието ти бе на обърканост от неасимилирани знания. Мога да те уча, ако следваш инструкциите ми и останеш тук с мен, за да асимилираш знанията чрез дейности, които няма да ти се сторят значение, но ще бъдат равни на приемането на нещо, което ще ти помогне да смелиш храната и да трансформираш в живителни сили, а не в тегло. Мъжът се съгласил. Разказал историята си много десетилетия по-късно когато станал известен като великия учител Суфи Халил Ашравзада. Черхи и Чичо му Разказват, че млад ученик на баба Чархи седял в коридора на къщата му, когато пристигнал един мъж и казал, кой си ти? Ученикът отговорил. Аз съм последовател на баба Чархи. Мъжът казал, как е възможно черхи да има последователи? Аз съм негов Чичо и щях да знам, ако имаше. Колкото до това той да е, баба 6, бил си заблуден, детето ми. Чичото на Чархи останал в къщата много години, чак до смъртта си. Отказал да присъства на културните беседи, провеждани от баба, и никога не повярвал, че Чархи е учител по суфизъм. Познавам го от дете, сказал. И не мога да го видя да учи другите на каквото и да било, защото никога нищо не е могъл да научи. Дори след смъртта на Чархи много хора, някой, от които често посещавали къщата му, включително търговци, не вярвали, че светец. Юнус Абуасоат Камали, теологът, говорил от името на някой от тях, когато казал «Познавах черхи от 30 години и никога не обсъждал с мен висши неща. Според мен подобно поведение е невъзможно за учен човек. Никога не се опита да ми опише теориите си, както и да ме направи свой ученик. Научих че се смята за суфи от Месаря. Задворникът ОТ САМАРКАНД Хаким Искандър за Рамес и Абдулаха Белахинди завивали за тъгала на огромна къща в Самарканд един ден, когато чули силен вик. Измъчват някой беден нещастник, казал Елахинди, спрял и останал неподвижен, а виковете ставали все по-силни и посилни. Искаш ли страданията му да бъдат облегчени? Запитал за Рамес. Естествено. Като светец със сигурност можеш да го направиш, ако Бог позволи. Много добре, казал Хаким. Ще демонстрирам нещо. Зараме се отдалечил на пет крачки от на къщата. Виковете спрели. Ти се отдръпна и мъченията престанаха. А винаги съм чувал, че близостта с измъчвания облегчава болката, казал Елахинди. Хаким се усмихнал. Но не казал нищо повече, а направил знака, който сред суфиите означава. Възможно е въпросът да остане без отговор понякога заради състоянието на търсещия. Много години по-късно, когато Елахинди бил в Марокко, една нощ в затворения град Темаула Идри слушал как един дервиш разказва за преживяванията си на група свои ученици. Сред другите неща, дервишът казал, в този и този ден на месеца на Рамадан Еламубарак, преди толкова много години, ме заловиха обвинявайки ме в скитничество заради очевидната ми нищета и наогледен външен вид. Хвърлиха ме в каменно мазе, долепено до външната стенана. Къщата накази, където трябваше да дочакам присъдата си. Това беше в северния район на Самаркант. в срещу съдбата си и седях, размишлявайки тихо, когато почувствах съвсем непогрешимо и някъде отвън, немного далеч, присъствието на светец. Започнах да вия и да викам. Да се мятам, защото ме бе уловила някаква сила и тъй като не можех да избягам, колкото и да ми се искаше да се приближа до него. После усетих, че се отдалечил, като че ли обезпокоен от вдигната от мен врява. Опитах се да го накарам отново да се приближи, като станах потих и от нощта. Старешината на кръга Дервиши казал, опитът ти би могъл да те научи, че хората са най-силно засегнати от барака, духовната сила, когато, въпреки домогванията им, не могат да достигнат. Светецът е искал да те научи на това, макар да си бил в затвора. И е възможно на страничния наблюдател да се струвало, че прави нещо друго или въобще нищо не прави. Ела Хинди разказва, този случай беше началото на истинското ми разбиране на факта, че не е странно, когато хората имат духовен опит. Странно е, че го има у много малко хора. Но още по-страшно е, че вместо да се учат от този опит, те го почитат и го считат за такъв, какъвто той не е. Книгата на тюркски язик. Бъдещ ученик отишъл при Бахаудин. Учителят бил заобиколен от 30 свои ученици, седнали в градината след вечеря. Новодушлият казал: Искам да ти служа. Бахаудин отговорил: Можеш да ми служиш най-добре, като прочетеш моите писма. Вече го направих, казал новодушлият. Ако беше ги прочел наистина, а не само да твърдиш така, нямаше да се обърнеш към мен по този начин, отвърнал Бехалдин. И продължил, защо мислиш, че си способен да учиш? Готов съм да уча с теб. Бехалдин казал, нека стане най-младият ми ученик. Ануари, който бил на 16, си изправил. От кога си с нас? Запитал е Шах. От три седмици, учителю. Научих ли те на нещо? Не знам. Така ли мислиш? Не. Бхоудин му казал, в турбата на новодошлия ще намериш книга с поеми. Вземи я в ръце и изрецитирай цялото й съдържание без грешка и без да отвориш книгата. Ануари намерил книгата. Не я е отворил, но казал, страхувам се, че е на тюркски. Бхоудин казал, рецитирай. Ануари се подчинил и докато свършил, но водошлият се чудел все повече и повече. На това чудо книгата била прочетена, без да бъде отворена, от човек, който не знаел тюркски язик. Паднал в краката на Бахаудин и помолил да бъде допуснат в кръга. Бахаудин казал: Привличате този феномен, но докато е така, не можеш да се облагодетелстваш от него. Ето защо, дори да си прочел писма, ти всъщност не си я прочел. Върни се продължил, когато я прочетеш така, както я прочете това голубрадо момче. Само обучението му даде силата да рецитира поемите в книгата, без да отвори, и в същото време го предпази да не тъне в очудване от случващото се. Просеци и за Разказват, че хората казвали наибнела раби, твоят кръг се състои предимно от просеци, съпрузи и за Не можеш ли да намериш интелигентни последователи? Та да те забележат по високопоставени лица и да се заинтересуват от учението ти. Той казал, гибълният ден ще бъде много поблизо, когато повлиятелни мъже и учени ме възхваляват в песните си, защото, без никакво съмнение, те ще го правят заради себе си, а не заради работата ни. Непроменен Налък Мухамед Хан, Джамфишен се разхождал из Делхи един ден, когато срещнал група хора, които като че ли се препирали помежду си. Запитал един миновач, какво става тук? Мъжът казал, благородни и възвишени, един от учениците ти възразява срещу поведението на хората от този квартал. Джан Фишън се приближил към тълпата и казал на последователя си, обясни. Мъжът казал, тези хора проявиха враждебност. Хората възкликнали, невярно, напротив, оказвахме му чест заради теб. Какво казват? Запитал на лап. Казват, здравей, велики учен. Казвах им, че невежеството на учените често е причина за объркването и отчаянието на човека. Джан Фишен Хан казал, доста често причината за нещастието на човека е самомнението на учените. А тази къвга е причинена от твоето самомнение и твърденията ти, че си нещо различно от учен. Да не бъдеш учен, което означава да си далечо от дръбнавостта, е постижение. Учените често не са мъдри, тъй като са хора непроменящи се и са пълни с мисли и книги. Тези хора се опитваха да ти окажат чест. Ако някои хора мислят, че кълта е злато, ако това е тяхната кал, уважи това. Не си техен учител. Но осъзнаваш ли, че като се държиш така обидно и своеволно, всъщност имаш? Поведението на учен и следователно заслужаваш името, та дори то да е питат. Пази се. Детето ми. Прекалено много подхлъзвания по пътя на върховните постижения и можеш да станеш учен. Диагноза. Веднъж бяха один посетил града Луча, след като граждани на града чули, че той минава по близкия път, и изпратили при него делегация, която го поканила да прекара известно време с тях. Искате да задоволите любопитството си по отношение на мен? Да ме забавлявате и да ми окажете чест или да ме поканите да ви разкажа за моето учение. Водачът на делегацията, след като се консултирал с другарите си, отговорил, чували сме много за теб, а ти може би не си чувал нищо за нас. Тъй като очевидно не удостояваш святката привилегия да чуем учението ти, ние с благодарност ще приемем това предложение и ще отхвърлим останалите. Бахаудин в града. Всичките му жители се събрали на площада. Местните духовни учители поканили беха один да заеме почетното място и след като седнал, главният от философите на Луча се обърнал към него със следните думи – върховно присъствие и велики учителю. Всички ние сме чували за теб. Така кой не е. Но тъй като ти, без съмнение, не си запознат с мислите на такива незначителни хора като нас, молим да ни бъде разрешено да изложим идеите си пред теб, за да можеш да ги одобриш, поправиш или отхвърлиш от което ние ще се облагодетълстваме. Но Бе Халдин го прекъснал с думите, със сигурност ще ви кажа какво можете да направите, но не трябва да ми разказвате нищо за себе си. След това продължил, като описал на хората техния начин на мислене, съобщил им какви са недостатъците им и точния им поглед към различните проблеми на живота и човека. След което казал на изумените граждани, сега, преди да ви съобщя как можете да поправите това положение на нещата, може би ще дадете глас на чувствата, които потискате сърцето си, за да мога да обясня своето становище, та да разберете попълно нова, което имам да кажа. След като се посъветвал с хората, същият мъж казал, о, древни водителю. Ние всички се чудим и сме любопитни как е възможно да знаеш толкова много за нас, нашите проблеми и мислите ни. Правилно ли заключаваме, че подобно знание може да съществува само на обикновено надарен човек? които има повисше възприятия. В отговор бе помолил да му дадат стомна, кана с малко вода, сол и брашно. Налял малко вода, сол и брашно стомната. После казал на мъжа, който говорил от името на всички, моля те, бъди така добър да ми кажеш какво има стомната. Мъжът казал, преподобни, в нея има сме от брашно, вода и сол. Откъде знаеш от какво е съставена сместа? Запитал Бехаудин. Когато съставките са известни, отговорил мъжът, не може да има съмнение за естеството на сместа. Това е отговорът на въпроса ти и той със сигурност не изисква по-нататъчно обяснение от моя страна, казал Бехаудин на Кжбант. Кашкулът. Разказват, че веднъж един дервиш спрял цар на улицата. Царят казал, как се осмеляваш ти, човек без значение, да прекъсваш хода на твоя суверен. Дървишът отговорил, какъв суверен си ти, щом не можеш дори да напълниш кашкула ми. Протегнал напред ръката с купата си и царят наредил да бъде напълнена със злато. Но веднага, щом купата била напълнена с монети, те изчезнали и купата отново била празна. Носили турба след турба злато, а купата продължавала да ги поглъща. — Спрете! Извикал царят. Този измамник ще изпразни съкровишницата ми. За теб изпразвам съкровишницата ти, казал Дървишът, но за другите аз просто иллюстрирам истината. А каква е истината? Запитал царят. Купата е желанията на човека, а златото това, което получава. Способността на човека да поглъща няма край и той поглъща, без да се променя. Виждаш ли, купата изяде почти цялото ти богатство, но все. Още е изделана от кокосово дърво във формата на лодка и не е придобила нищо от природата на златото. Ако се осмелиш да стъпиш в купата, тя ще погълне и теб продължил дървишат. Как тогава е възможно царя да придава на себе си такова значение? Кравата. Имало някога една крава. В целият свят нямало друга, която да дава толкова редовно толкова много мляко и с такова качество. Хората идвали отдалеч да видят това чудо. Кравата била възхвалявана от всички. Бащите разказвали на децата си за нейната посветеност на задачата. Свещениците умолявали своето паство да й подражават в своя религиозен път. Държавните служители я давали за пример, чието поведение, планиране и мислене може ли да се отвоят в човешкото общество. Накратко. Всички може ли да се облагодетелстват от съществуването на прекрасното животно? Имало, обаче, една черта, която повечето хора, погълнати от очевидните достоинства на кравата, не забелязвали. Тя имала малък навик, разбирате ли? И този навик бил да ритне и да прообърне кофата веднага, щом се напълнала с прекрасното мляко. Индивидуалност и качества. Якуб, синът на съдията, разказва, че един ден задал следния въпрос на Бехаудин, Когато бях в компанията на Муршит Тъбрис, той редовно ми правеше знаци да не му говоря, когато е в състояние на размисъл. А ти си на наше разположение по всяко време. Правилно ли е заключението ми, че тази разлика се дължи на твоята, без съмнение, по-голяма способност да се вглъбяваш и че можеш да я командваш? Бехаудин му казал, не. Ти винаги търсиш сравнения между хората и състоянията. Винаги търсиш доказателства и разлики, а когато не правиш това, търсиш ходства. Всъщност не се нуждаеш от толкова много обяснения за неща, които са извън подобни сравнения. Според мъдрите, различното поведение се дължи на индивидуалността, не на качествата. Песента за райската долина А Ахангър бил могъщ ковач на мечове и живеел в една от отдалечените източни долини на Афганистан. В мирно време правил стоманени плугове, подковавал коне и най-много от всичко пел. Песните на Хангар, който е известен под разни имена в различните части на Централна Азия, били слушани с огромна радост от хората от долините. Те идвали от горите, в които растели огромни орехи, от покритите сняг върхове. На Хиндукуш, от и Бадъкшан, от Ханабати Кунар, от Херат и Пахман, за да слушат песните му. И най-вече идвали да чуят песента на песните, песента за Райската долина на Хангър. Тази песен се запомняла лесно, имала жив ритъм история, която била толкова странна, та да хората чувствали, че познават далечната Райска долина, за която пел ковачът на мечове. Често го молели да изпее, когато не бил в настроение за песни, и той отказвал. Понякога хората го питали дали Райската долина наистина съществува и е Хангър можел само да каже. Долината на песента е толкова истинска, колкото може да бъде. Но откъде знаеш? Питали хората? Бил ли си там? Не и в обикновения смисъл отговаряла Хангар. За Хангар, както и за почти всички хора, които го чували, долината на песента наистина била толкова истинска, колкото може да бъде. Айша, местна девица, която той обичал, се съмнявала, че има такова място. Съмнявал се и Хасан, наперен и страховит ковач на мечове, който се заклял да се ожени за Айша и не пропускал случай да се подиграе на хангър. Един ден селените, които са дели смълчени, след като Ахангар им разказал историята си, Хасан заговорил, щом вярвате, че долината съществува и че, както казвате, в планините на Санган, където се издига синята мараня, защо не се опитате да намерите? Това няма да е правилно, знам, казала хангър. Знаеш това, което ти е удобно да знаеш, и не знаеш онова, което не искаш. Извикал Хасан. А сега, приятелю, предлагам изпитание. Ти обичаш Аиша, но тя не ти вярва. Не вярва в тази твоя абсурдна долина. Никога не би могъл да се ожениш за нея, защото когато няма доверие между мъжа и съпругата му, те не са щастливи и в резултат се случват какви ли не злини. Очакваш да отида в долината. Така ли? Запитала Хангар. Да отговори ли Хасан и всички селяни в хор. Ако отида и се върна невредим, Айша ще се съгласили да се омъжи за мен? Запитала Хангар. Да прошепнала Айша. И така Хангар взел малко изсушени черници и малко хляб и се отправил към далечната планина. Катерил се и се катерил и стигнал до стена, която обграждала цялата верига. Спуснал се по гладката стена и стигнал до друга стена, дори още постръмна от първата. След нея имало трета, после и четвърта и накрая пета. Ахангър се. Спуснал от другата страна и открил, че се намира в долина, изненадващо подобна на неговата. Хората излезе да го поздравят и като ги видял, Ахангър осъзнал, че се случва нещо много странно. Месеци по-късно Ахангър, ковачат на мечове. Вървял като старец и влязъл, коцукайки в родното си село. Запътил се към скромната си колиба. Малвата за завръщането му се разпростряла из цялата околност и хората се събрали пред дома му, за да чуят за приключенията му. Хасан говорел от името на всички. Извикал Ахангар да се покаже на прозореца. Като видели колко стар, всички ахнали. Е, майсторе хангар, стигнали до райската долина? Да. И как изглеждаше тя? А хангър затърсил думите си и погледнал на събралите се хора с умора и без надежда. Чувствал се така, както никога преди. И казал, катерих се и се катерих и се катерих. Когато започна да ми се струва, че на такова далечно място не могат да живеят хора, и след много премеждия и разочарования стигнах до една долина. Тя беше точно като тази, в която живеем а после видях хората. Те не само са като нас, те са същите хора. За всеки Хасан, всяка Айша, всеки Хангър, за всеки от вас, който живее тук, там, в тази долина, съществува друг, съвсем същия човек. Когато ги видим, ние ги смятаме за наши подобия. Но именно ние сме техни подобия и отражения, ние намиращите се тук. Всички решили, Ча хангар е полудял и яйша се омъжила за Хасан, ковача на мечове. А хангар остарял бързо и умрял. И всички, които били чули историята му от неговите устни, първо изгубили желание за живот, после остарели и умрели, защото чувствали, че ще се случи нещо, върху което нямат контрол и което няма да им донесе надежда, затова и изгубили желанието си за живот. Само веднъж на хиляда години тази тайна се разкрива на човека. И когато я види, той се променя. Когато разкаже голите факти на другите, те се съсухрят и умират. Хората мислят, че подобно събитие е катастрофа и не трябва да знаят за него, защото не могат да разберат, такава е природата на обикновения им живот, че имат повече от едно свое «Аз», повече от една надежда, повече от една възможност там горе, в рая на песните на Хънгър, могъщия ковач на мечове. Съкровището на пазителите Принц от знатния род на Абас, потомци на чичото на пророка, живел скромнов. Град мусул в Ирак. За семейството му настъпили лоши времена и се наложило да работят като всички хора. След три поколения семейството до някъде се възстановило и принцът работел като дребен търговец. Според обичая на арабските благородници този човек, който се казвал Даут Ела Абаси, се наричал просто от Син Налтав. Прекарвал дните си на пазара, продавал бопи подправки и се опитвал да възстанови семейното богатство. Така изминали няколко години и да от се влюбил в дъщерята на богат търговец Зубейда Ибнат Туил. Тя била готова да се омъжи за него, но семейството й съществувало обича и всеки бъдещ зет да намери двойника на рядък скъпоценен камък, специално избран от бащата, за да докаже находчивостта и материалното си благополучие. След предварителните преговори показали на Дауд блескавия рубин, който Тауил бил избрал за теста за спечелването на дъщеря му, и сърцето на младия търговец се свило. Камъкът бил с такива размери и цвят, че мините на Бадахшан не биха могли да дадат втори такъв и за хиляда години. Времето минавало и Дауд премислял за всички начини, по които би могъл да спечели пари, за да се опита да достави онзи скъпоценен камък. Накрая разбрал от един бижутер че има само една възможност. Ако разпратил съобщение до всички бижутери, в което да им обещая не само къщата и всичките си вещи, но също така три четвърти от всяко пени, което ще спечели до края на живота си, може би щял да има шанс да намери подобен Рубин. Да разпратил съобщението. Ден след ден новината, че се търси Рубин с удивителна ценност, блясък и цвят, се разпростирала все по-далеч и хората идвали отблизо и далеч в къщата на търговеца, за да видят дали не биха могли да му дадат нещо толкова великолепно. Но след като изминали почти три години да открил, че подобен рубин няма в арабските държави, нито в Аджам, Хорасан и Индия, нито в Африка или на Запад, нито в Ева и Цилун. Нито един рубин не се приближавал до качеството на онзи, който притежавал бъдещият му тъст. Зобида и да били на да отбили на отчаянието. Изглеждало, че никога няма да се оженят, защото бащата на момичето ревностно отказвал да приеме нещо по-малко съвършено. Една вечер да отседял в малката градина, за хиляден път се опитвал да измисли някакъв начин да спечели. Зоби и съзнал, осъзнал, че зад него стои висока и мършава фигура. В ръката си държала тояга, на главата и имало дервишка шапка. А на колана и бил закачен кашкул. Мир теб, о, царю мой! Поздравил по обичайния начин Даот и си изправил. Даот Аба си от рода на Кориш. Казал призракът. Аз съм един от пазителите на съкровищата на апостола и дойдох да ти помогна. Търсиш Рубин, на който да няма равен. Ще ти дам такъв от съкровищата на наследствения ти оставен в ръцете на бедните пазители. Да от го погледнал и казал: Ние прахосахме цялото си богатство, то бе продадено или ограбено преди векове. Не ни е останало нищо с венимето, а ни използваме дори и него, защото ни е страх да не го обезчестим. Как би могло да е останало съкровище от наследствения ми имот? Възможно е, точно защото не бе оставено цялото в ръцете рода ти, казал дервишът. Хората винаги ограбват първо тези, за които се знае, че притежават нещо което може да бъде откраднато. А когато такова няма, кръците не знаят къде да търсят. Това е първото правило за сигурност на пазителите. Дълци спомнил, че дървишите имат репутацията на странни и казал само, кой би оставил безценни съкровища като онова на Тауил в ръцете на укъсан просяк? И кой окалян бедняк, ако му дадат дори само едно такова бижу, ще се въздържи да не го продаде и да изхарчи безразсъдно парите? Дервишът отговорил, сина мой, точно така се очаква да мислят хората. Хората мислят, че дервишите копнеят за дрехи, защото са укъсани. Мислят още, че ако не е разсъдлив търговец и има скъп скъпоценен камък, човек ще го продаде. Такива мисли, като твоите, ни помагат да опазим съкровището. Заведи ме тогава при него, казал Даут, за да се сложи край на непоносимите ми съмнения и страх. Дервишът завърза очите на Даут, накарал го да се облече като слепец, и няколко дни и нощия сдили маршаво магаре. Слезли от магарето и минали през тесен отвор скалите. Да отвидял, че стои в съкровищница. От рафтовете, издълбани скалните стени, проблясвали безброй скъпоценни камъни, ненадминати по разнообразие и качество. Възможно ли е това да е съкровището на предците ми? Защото дори не съм чувал за нещо като него, та дори и от времето на Харун Александър Шит, казал Даут. Можеш да си сигурен, че това е съкровището на. Предците ти, казал дервишът. И дори нещо повече. Това е само пещерата, в която са скъпоценните камъни, от които можеш да избираш. Има още много. И всичко е мое. Твое, тогава ще взема всичко, казал Даут който бил победен от общността при вида на цялото това богатство. Ще вземеш само това, за което си дошъл, казал Дървишът, защото и ти като предците си не би могъл да опазиш богатството си. Ако не беше така, пазителите щяха да ви го върнат още преди векове. Да избрал единствения рубин, който можел да се мери с този на Туил, и Дървишът го върнал в къщата му по същия начин, по който го бил довел. Да и да се оженили. Казват, че съкровищата на различните родове се дават на наследниците им, когато имат нужда от тях. Днес пазителите изглеждат не само като окъсани дървиши. Понякога имат вида на най-обикновени хора. Но не биха дали и част от съкровището, освен ако няма истинска нужда. Привързаност Наречена милосърдие в къщата на Бахаудин на Кшбанд, пристигнал усърден и посветен на задачата търсъч на истината. Както повелявал обичаят, присъствал на лекциите и не задавал въпроси. Най-накрая Бахаудин му казал, поискай нещо от мен. И мъжът казал, шах, преди да дойда при теб, изучавах едикоя си философия при този и този. Привлечен от репутацията ти, дойдох в къщата ти. Чух как се обръщаш към мен и съм впечатлен от думите ти. Искам да продължа да те уча. Но тъй като изпитвам благодарност и привързаност към предишните си учения и учител, бих искал или да обясниш връзката им с твоята работа, или да ме накараш да ги забравя, за да мога да продължа, без да се раздвоявам. Б. казал, не мога да направя нито едното двете. Но това, което мога да направя, е да те информирам, че един от най-сигурните признаци за човешка суета е да бъдеш привързан към човек и към кредо и да си представяш, че привързаността ти идва от повисши източник. Ако човек стане обсебен от захаросаните плодове, ще ги нарече божествени, ако му бъде позволено. С тази информация можеш да се научиш на мъдрост. Без нея можеш да се научиш само на привързаност и да я наречеш милосърдие. Човекът, който има нужда от еменемите информация, винаги предполага, че има нужда от Емерев мъдрост. Щом получи информацията, той ще разбере, че има нужда от мъдрост. Ако е мъдър, няма да има нужда от информация. Поправка. Абдулах Бенехия показал на госта си своя ръкопис. Мъжът казал, но тази дума е написана неправилно. Абдулах веднага изтрил думата и я написал според одобрението на госта. Когато мъжът си тръгнал, Абдулах бил запитан, Защо направи това? Поправката бе неточна и ти замести правилната дума с грешна. Той отговорил, това бе проява на приятелство. Мъжът си мислеше, че ми помага, мислеше още, че проявата му на невежество е показване на знания. Моето поведение бе проява на култура и учтивост, а не на истината, защото когато хората желаят да бъдат учтиви и търсят социален контакт. Не могат да понасят истината. Ако с този мъж бяхме в отношенията на учител и ученик, нещата ще да бъдат различни. Само глупавите хора и педантите мислят, че техен дълг е да обучава другите, докато повечето хора не търсят кой да ги получава, а искат да привлекат внимание. Светецът и грешникът. Живял някога дървиш фанатик, който смятал за свой дълг да порицава онези, които вършели злини и да им налага духовни мисли така, че да могат да намерят верния път. Дервишът не знаел, обаче, че учителят не само трябва да казва на другите какво да правят, но че също така трябва да се ръководи от твърди принципи. Ако не познава вътрешното състояние на всеки свой ученик, учителят може да постигне обратния на желание резултат. Един ден този Фанатик открил мъж, който непрекъснато залагал и не знаел как да се излекува от този лош навик. Дервишът застанал пред къщата му. Всеки път, когато той тръгвал към къщата, където се провеждали залаганията, поставял камък, който бележал поредния грях, върху купа, който се трупал като видимо напомняне за греха. Всеки път, когато излизал от дома си, за да залага, мъжът се чувствал виновен. Всеки път, когато се връщал, виждал още един камък върху купа. Всеки път, когато поставял камък върху купа, Фанатикът изпитвал гняв към залагащия и удоволствие, което той наричал «севетост», че отбелязал греха му. Това продължило 20 години. Всеки път, когато залагащият виждал фанатика, си казвал, ще разбера ли някога добротата. Как само този светец се труди за моето изкупление? Ако може да се поправя, да не говорим да стана като него, защото той със сигурност има място сред избраните и ще го заеме след смъртта си. Случило се така, че двамата намерили заедно смъртта си в природно бедствие. Ангел дошъл да вземе душата на комарджията и нежно му казал: Трябва да дойдеш с мен в рая. Но казал комарджията: Как е възможно? Аз съм грешник и трябва да отида в Ада. Сигурно търсиш фанатика, който седи срещу къщата ми и който цели две десетилетия се опитваше да ме поправи. Фанатикът казал ангелът. Той бе отведен в долните нива. Защото трябва да бъда печен на шиш. Каква справедливост е това? Извикал комарджията. Трябва да си объркал заповедите. Не е така, казал ангелът, както и ще ти обясня. Ето как е, цели 20 години фанатикът се отдаваше на чувство за превъзходство и чувство за собствено достоинство. Сега е негов ред да се обърне към равновесието. Той всъщност слагаше у камъни върху купа заради себе си, не заради теб. «А каква е моята награда, какво съм заслужил аз?» Запитал комарджията. «Ти трябва да бъдеш награден, защото всеки път, когато минаваше по край дървиша, мислеше първо за добротата, а после за дървиша. Добротата, не човекът, се награждава. Четиримата шейхове» При Бахаудин Накшбанд отишли шейховете на софистките групи от четирите държави Индия, Египет, Турция и Персия. Помолили го в красноречиви писма да им изпрати ученията си, за да могат да ги предадат на последователите си. Бахаудин първо казал, това, което имам, не е ново. Вие го имате и не го използвате правилно, следователно, когато получите съобщенията ми, просто ще кажете, това не е нещо ново. Шейховете отговорили. С уважение, мислим, че последователите ни няма да помислят така. Бехалдин не отговорил на писмата им, но ги прочел на сбирките на учениците си и казал: Ще можем от разстояние да видим какво ще се случи. Но нези, които са насред събитията, няма да положат усилия да видят какво се случва с тях. След това шейховете писали на Бехалдин и го помолили да им даде някакъв знак за интересите си. Бехалдин изпратил малка шапчица, Ерка, Кюбетейка, за всеки ученик, като заръчал на шейховете да им ги раздадат от негово име, но без да казват каква е причината. А на своите ученици казал, направих това и това. Ние, които сме далеч, ще видим онова, което няма да видят онези, нези, които са близо до събитията. След време писал до всеки от шейховете с въпроса дали са се подчинили на желанието му. Колкото до резултата, Шейхът на Египет написал, моите ученици приеха подаръкът ти с радост и като знак за себетост и специална благословия». Щом шапчиците бяха раздадени, всеки от учениците ми видя в тях огромно значение за вътрешния си мир и ги носят непрекъснато. Шейхът на Турция, от друга страна, написал, «Учениците ми погледнаха на шапките ти с огромно недоверие. Мислят, че те показват желанието ти да обсебиш водачеството». Някой дори се страхуват, че чрез тях ще им повлияеш от разстояние. Шейхът на Индия докладвала различен резултат. Нашите ученици са силно объркани и всеки ден ме молят да им разясня значението на раздаването на шапчиците. Докато не им кажа нещо по въпроса, няма да знаят как да реагират. Писмото на шейха на Персия гласяло Търсачите наистина са доволни от раздаването на шапчиците и очакват по-нататъчните ти нареждания, за да могат да се отдадат на учението си и да направят необходимите усилия. Беха Один обяснил на събралите се негови слушатели в Бухара, доминиращата характеристика на групите хора от Индия, Египет, Турция и Персия е лекомисли и глупост, както става видно от реакциите им. Поведението им при срещата с мен или моето учение щеше да е абсолютно същото, както при срещата им с такъв обикновен. Предмет като шапчицата Нито хората... Нито техните шейхове са научили, че трябва да търсят сред себе си спъващите ги отличителни техни свойства. И че не трябва да ги използват при оценката на други хора. Сред учениците на шейха на Персия съществува възможност за разбиране, защото не притежават арогантността да мислят, че моите шапчици ще благословят тях, че заплашват тях или че объркват тях. В трите случая характеристиките са различни и са, както следва. У египтяните има надежда, от турците страх, а у индийците несигурност. Някои от посланията на Бахаудин на кшбанд междувременно били преписани и разпратени от добронамерени, но невежи дървиши в Кайро, Индия, Персия и Турция. И накрая попаднали в ръцете на кръговете, заобикалящи четиримата шейхове. Бахаудин помолил един скитник да посети всеки от кръговете и да му докладва какво чувстват по отношение на посланията му. Като се завърнал... Скитникът казал: Нищо ново. Ние вече правим тези неща. Не само това, но всеки дневният ни живот се основава на тях и според нашата традиция ние всеки ден се упражняваме в запаметяването им. Елашах на нагшбан събрал всичките си ученици и им казал: Вие, които сте на разстояние от определени събития, свързани с групите на тези четири машейхове, ще видите колко малко съзнанията им. Учениците им са научили толкова малко, че вече не могат дори да се облагодетелстват от наученото. Къде са предимствата тогава на упражняването в запаметяване»? Нека ваша задача е да съберете всичката информация за тази случка, да се информирате за цялата история, включително размяната на писма и моите думи, както и докладът на този тук скитник. Помнете, че ние сме предложили средството, което да помогне на другите да учат. Запишете материала и го изучавайте, и нека дори самото му четене не попречи да се случват такива неща в бъдеще. И нека дори стигне до очите и ушите на унези, които бяха така силно повлияни от действието на шапчиците. Тайната на заключената стая А бил весел другар и роб на великия завоевател Махмуд, врага и долопоклоничеството монарха на Газна. Дошъл в двора като дрипав роб а Махмуд го направил свой съветник и приятел. Другите придворни завиждали най и наблюдавали всяко негово действие, готови да. Докладват всеки негов недостатък и така да причинят падението му. Един ден тези завистници отишли при Махмуд и казали, сянка на лаха на земята. Знаеш ли, че, неуморими, както винаги, да ти служим, наблюдаваме отблизо твоя роба яс? И трябва да докладваме, че всеки ден, веднага след като излезе от двора, Аяз отива в малка стая, където никой друг никога не влиза. Прекарва известно време там, после отива в своите стаи. Страхуваме се, че този негов навик може да е свързан с някаква тайна. Може би той заговорничи, а може дори да замисля убийството ти. Дълго време Махмуд отказвал да чуе каквото и да било против Аяз. Но загадката на заключената стая не му излизала от ума и накрая той решил да разпита Аяс. Един ден, когато Аяс излязал от стаята си, Махмут, заобиколен от придворните си, се появил и поискал да влезе в заключената стая. Хи казал Аяс. Ако не ми позволиш да вляза в стаята, доверието ми в твоята лоялност ще се изпари и отношенията ни никога вече няма да са същите. Изборът е твой, казал завоевателят. А я заридал, а после отворил вратата на стаята и позволил на Махмут и свитата му да влязат. В стаята нямало мебели. Имало само кука на стената. На куката висели скъсано и кърпено на метало, тояга и кашкул. Царите при дворните му не можели да разберат какво е значението на направеното от тях откритие. Махмут поискал обяснение и я я сказал, Махмуд, от години съм твой роб, приятел и съветник. Опитвам се да не забравя произхода си и по тази причина идвам тук всеки ден, за да си напомням кой съм. Аз принадлежа на теб, а на мен принадлежат само дрипите ми, тулягата ми и просешката ми купа, както и скитанията ми по тази земя. Чудото на царя Дервиш Разказват, че учителят Суфи Ибрахим бе надам един ден седял в просека в гората, когато към него се приближили два маскитащи Дервиши. Той ги поздравил и разговаряли за духовни неща до падането на мрака. С падането на нощта Ибрахим поканил пътниците да бъдат негови гости и да седнат на трапезата му. Те веднага приели и на масата била сервирана отбрана храна. От кога си дервиш? Запитал един от тях. От две години, отговорил Ибрахим. Аз следвам пътеката на суфиите от близо три десетилетия, а не са ми се разкрили такива възможности. Каквито ти ни демонстрира, казал мъжът. Ибрахим замълчал. Когато храната била почти изядена, на горската поляна се появил непознат в зелено наметало. Седнал и споделил храната с тях. Вътрешното чувство подсказало на всички, че това е Хидр, безсмъртният водач на Софиите. Зачакали да чуят някаква мъдрост. Като си изправил да си върви, Хидр просто казал, вие се чудите за Ибрахим. Но от какво сте се отказали, за да следвате пътя на дервишите? От очакванията за сигурност и обикновен живот. Ибрахим Бен Адам беше могъщ цар и захвърли управлението на Белг, за да стане суфи. Точно по тази причина е напред от вас. Също така за 30 години вие извлякохте задоволство от отричането. Това бе вашата отплата. А той винаги се е въздържал да иска каквато и да отплата за жертвата си. И в следващия миг хидър вече го нямало. Проверката на Ишан Уали Когато внезапно отишъл от Тюркестъм в Сирия, Ишан Уали показал, че притежава забележителен брой техники, наричани от непосветените «мъдрости», чрез които успявал да повлияе на напредъка на софисткото учение, което по онова време се развивало бавно. Той открил, например, че софистките училища са се превърнали в организации. Обединявани от традиционализма и зачитащи учението на един учител за сметка на цялото софистко учение. Те налагали упражнения и идеи, които по право принадлежали на други хора, времена и места. Подходът на Уали към този проблем впечатлил дълбоко онези, които, макар и познаващи методите му, вярвали, че трябва да му помогнат. В тяхното число били Мустафа Али Дарази, Али Мухамед Хъсейни и Тойл Тирмитхи чието текстове са оцелели. Той им казал, окото на външния човек не може да различи училищата, които са се превърнали по-скоро в мелници, в сравнение с унези, в които си струва да се учи. Както знаете, показах ви, че в настоящия момент всички те не изпълняват функциите си, но кои от тях ще могат да се възродят? Посочил редица пълмови дървета, страдащи от горещината. Кое дърво ще полеете, ако водата е ограничена? Аз ви посочих, че се изсъхнали нещо, което не забелязвахте преди. Сега ще ви покажа начин да проверите, кои дървета могат да бъдат съживени и кои не. И Шан Уали се срещнал с шейховете на всички училища, повечето от които го посрещнали любезно и показали, че ще бъдат доволни да получат. Помощта му във възстановяването на ученията. Той не им дал никакви обещания. След като си тръгнал, написал до всяко от тях. Имам да ви кажа нещо от изключителна важност и нищо, което да кажа чрез вас. Това означава, че трябва да ми бъде разрешено да се обърна директно към вашите последователи. Ако ми позволите, ще ви кажа какви са методите ми. Ако, от друга страна, не ми позволите, ще се обърна индиректно към тях. Но чрез вашия отказ, вие ще сте се отвърнали от мен и няма да мога да се обърна към вас. Тъй като имам отговорност или към всички ви, или към никой от вас, в началото няма да ви използвам като канал, ако мога да подходя към вас директно. Тъй като представлявате еднота и близко и затворено общество, трябва да гледам на вас като членове на това общество и следователно не мога да се обърна към всяко от вас по-отделно. Обяснил на помагачите си, че шейховете, склонни да погледнат на себе си като ученици, стоят начало на училища, които ще могат да се възродят. Някои от шейховете отговорили на подхода на Ишануали с разбиране, а други с открито или прикрито недоверие. Той приветствал разбирането на унези, склони да се поставят в ролята на ученици, и скърбял силно за изсушените растения. Али Мухамед Хъси ми казал, съжаляваме ли за мъртвите растения? Той отговорил, не всички са мъртви, единствено подозрението ги кара да се държат така, сякаш са мъртви. Едва казал това и някои шейхове, Сякаш притежаващи някакъв вътрешен слух и дочули думите му, положили тюрбаните си в краката му. Майзуб, един от пора на обърканите шейхове, казал, чувствам се така, сякаш от мен се вдигна тежест. И разбрах, че това са моите страх и подозрение. Нишан Уали казал, молитвите на изсъхналите шейхове, по-силни от страховете и подозренията им, ги накараха да дойдат при нас и да вземат онова, което им даваме. Заслугата е изцяло тяхна. Как можем да имаме заслуга, че сме направили нещо, което знаем? В миналото имахме заслугата, че се упражнявахме в добродетели. Но в този случай ние насилваме природата им. По този начин подозрителните шейхове запазили репутацията в собствените си училища и заслужили по-голямо уважение от учениците си. Малкото, които останали в страни от събитията, открили че учениците им все повече и повече клонели към неспокойствие на ума или привързаност към уали, макар той да им писал, аз няма да взема учениците ви за свой. Не от уважение към вас, а защото крайникът не може да функционира без разбиране за цялото тяло. Ако се страхувате, че заради моето присъствие ще изгубите учениците си, не се страхувайте, защото не мога да им помогна и винаги ще го казвам. Но се страхувам за вас заради положението, в което ще изпаднете на края. И растения, с няколко изключения, не отговорили на този благосклонен дъжд. Днес, разбира се, на земята няма и следа от последователите на тези шейхове, отказали да следват методите на Уали по време на престоя му в Сирия. Скрити чудеса. Някой запитал Фуаташик, старши ученик на Бахалдин на Можеш ли да ми кажеш защо Маула накрие чудесата си? Често съм го виждал, докато други са се кълнали, че са го видели на друго място. Когато излекува някого чрез молитва, казва, щеше да оздравея и без друго, хората, които го молят за услуги или са облагодетелствани от него, печелят богатство и положение, но той отрича влиянието си или приписва случилото се на случайност или дори на други го. Фуът казал, аз самият съм наблюдавал това много пъти. Тъй като съм често с него то дори се превърнало за мен в ежедневие. Причината е, че чудесата са просто необичайна услуга. Те не се извършват, за да направят хората щастливи или тъжни. Ако впечатляват, това впечатление ще развълнува по детски незрелите хора и ще ги направи лековерни и довърчиви, вместо да ги накара. Да научат нещо. Достъп до кръга на суфиите. Ако четете и ако се упражнявате, Можете да влезете в кръга на суфиите. Ако само четете, няма да бъдете допуснати. Ако мислите, че имате опит, върху който да градите, достъпът също ще ви бъде отказан. Думите сами по себе си не съобщуване, трябва да има нещо подготвено, за което те да са намек. Практиката сама по себе си не усъвършенства човечността. Човек има нужда от контакт с истината, от началова форма, която ще му помогне. Онова, което е подходящо и съвършено за някое и време и място, в повечето случаи е ограничено и дори неподходящо или пречка в друго време и място. Това е вярно за търсенето и също така за много сфери на обикновения живот. Надявайте се и работете, за да бъдете приети в кръга на суфиите. Не се опитвайте да съдите нито него, нито членовете му, освен ако не сте освободени от алчност. Алчността ви кара да вярвате в неща, в които обикновено не бихте повярвали. Тя ви кара да не вярвате в неща, в които обикновено бихте повярвали. Ако не можете да победите лъвшността, прилагайте само там, където ще има полза от нея, неявна се и в кръга на посветените. Назир Ела Казуини От къслячни бележки Историята на Ибн Халим Имало двама мъже, които били много известни и уважавани като учители суфии. Ибн Халим разказва, че първо отишъл да види единия от тях, чието име е било пир Ардешир и бил отказуин. Той казал на пир Ардешир, ще ме посъветваш ли какво да правя и какво не? Пир отговорил, да, но ще ти дам такива инструкции, че ще ти е много трудно да ги следваш, защото ще са против твоите предпочитания, та дори да обичаш трудностите. Ибн Халим прекарал няколко месеца с пир Ардешир и открил, че преподаването наистина е трудно за него. Предишните учители на пир Ардешир били известни по целия свят и били просветени учители, но той не можел да понася промените, несигурността и наложената му дисциплина. Накрая помолил пир за разрешение да си тръгне и отишъл в къщата на втория учител, Муршит Мали. Запитал Муршит, ще ме товариш ли с бреме, което ще бъде непосилно за мен? Амали отговорил, не. Ибн Халим запитал, а ще ме приемеш ли за ученик? Муршит отговорил, не и докато не ме запиташ, защо моето преподаване няма да е така обременително, като това на пир Ардешир. Ибн. Халим запитал, защо няма да бъде така обременително? Муршит му казал, защото няма да се интересувам от теб и твоето доброване така, както се интересуваше Ардешир. Следователно, сега трябва да не ме молиш да те приема за свой ученик. Жената Софи и кралицата. Една жена от опозореното семейство Омея станала суфи и отишла при кралицата на рода Ела Махди, които заели мястото на Омея. Кралицата била известна със своята деликатност и състрадателност. Като видяла измършавялата и укъсана принцеса от рода Омея, сега превърнала се в просекиня, застанала на вратата и я е поканила да влезе и се приготвила да отеши с думи и да й даде подаръци, които да облегчат очевидната й нужда. Но едва някогашната принцеса от рода Умея казала, аз съм дъщерята на семейство Умея, и кралицата забравила цялото си състрадание и извикала, жена от прокълнатите Умея. Дошла си, без съмнение, да молиш за милостиня, забравяйки какво ни причинихте, как твоето семейство потискаше нашето и не показваше милост към него, лишавайки го други сход, освен да моли Бога. Не казала принцесата от рода Умея, не съм дошла за съчувствие, прошка или пари. Дойдох да видя дали семейството Еламахди се е научило, за разлика от своите предци, безмилостните синове на умея, да се държи, както подобава, или, напротив, поведението ви все още е като лоша зараза, която накрая със сигурност ще причини падението ви. Принцесата от рода умея си отишла и никой никога повече не е видял. Тази история ни е позната само от думите на кралицата от рода Еламахти, и може би ще бъде причина някъде по света човешкото поведение да стане по-добро. Помощникът на готвача При Бахаудин кжбанд дошъл известен, обичен и влиятелен търговец. И казал пред всичките му ученици, дойдох да ти засвидетелствам почитта си и да те помоля да ме приемеш за ученик. Бахаудин го запитал, защо мислиш, че ще се облагодетелстваш от учението? Търговецът отговорил, откривам от теб всичко, което познавам и обичам в поезията и ученията на древните така, както е записано в книгите им. Всичко, което другите учители суфи проповядват, възхваляват и цитират от мадрите, откривам от теб, а не в тяхната цялост и съвършеност. Гледам на теб като на най-велики учител, защото долавям аромата на истината. От теб и всичко, свързано с теб. Бехаудин му казал да се оттегли и още, че ще му каже за решението си в приемливо време. След 6 месеца, Бехаудин извикал търговеца при себе си и казал: Готов ли си да се появиш публично с мен? Той отговорил: Да, с отворени очи и уши. С наближаването на утрешното събиране на учениците, Бехаудин извикал другите, а търговеца помолил да седне до него. На слушателите казал: Това е най-известният търговец в града. Дойде при мен преди 6 месеца и вярва, че долавя аромата на истината във всичко, свързано с мен. Търговецът казал: Този период на изпитания и раздяла, тези 6 месеца, в които не зърнах учителя, това изгнание ме принудиха да се потопя дори още по-дълбоко в класиците, та така да постигна поне някаква връзка с него, на когото искам да служа. Бехаудина Лъшах, видимо равен на великите мадреци. Бехаудин казал: Откакто бе тук за последен път, Изминаха 6 луни. Не си губил времето си, работил си в магазина си, изучавал си живота на великите суфии. Можеше, обаче, да изучаваш мен, когато мислиш равен на великите мадреци от миналото, тъй като идвах в магазина ти по два пъти на седмица. През тези 6 месеца на раздела, както ги наричаш, бях в магазина ти 48 пъти. Много пъти бях в контакт с теб, купувах или продавах, разменяхме думи. Заради стоките или заради смяната на дрехите и външността ти не ме позна. Това долавяне на аромата на истината ли е? Другият мъж мълчал. Бахаудин продължил. Когато се приближиш до човека, когато останалите наричат Бахаудин, усещаш, че той е истината. Когато срещаш мъжа, който се нарича търговецът Хаялави, един от псевдонимите на Бахаудин, не усещаш аромата на истината във всичко, свързано с Алави. Намираш за осезателно в Накшбанд само онова, което другите възхваляват в него и което те самите не са. В Алави не откриваш нищо от мъдрите, които, обаче, не приличат на такива. Поезията и ученията, за които говориш, са само външни изява. Подхрамваш външната изява на нещата. Не й давай, моля те, същото име като на духовността. Този търговец бил Махсут на Димзада, по-късно известен светец, който станал ученик на Беха Один, след като се съгласил да бъде ученик на готвачена ханка, който бил доста невеж по отношение на поезията и духовните. Опражнения Веднъж той казал, ако не бях изучавал онова, за което си въобразявах, че духовната пътека нямаше да ми се налага да забравя многобройните грешки и лекомислието, които халифа Ашпас, готвачът, изкорени от мен като не обръщаше внимание на претенциите ми. Защо мокрото не е сухо? Хиляди години, преди да стане широко известен, хидр пътувал по земята и търсил хора, на които би могъл да бъде учител. Когато открил подходящи ученици, той ги научил на истината и на приложни изкуства. Но веднага, щом представил ново учение, то бивало присвоявано и прилагано неправилно. Хората се интересували единствено от прилагането на способностите и законите, а не от разбирането в дълбочина, така че знанието като цяло не можело да се развива. И така, един ден Хидр решил да приложи нов вид преподаване. Превърнал много неща в техните противоположности. Направил, например, мокрото сухо, а сухото мокро. Хората бързо свикнали с това. Нагодили се и гледали на мокрото като на сухо, а на сухото като на мокро. Някой ден хидр ще се върне и отново ще ни покаже кое какво е. Докато това не стане, много малко хора ще могат да се облагодетелстват от работата на хидр. Онези, които няма да са в това число, обичат да казват, вече знам това, макар да не е така. Книги Ако ви дам празна книга, с което ще ви кажа, все още не можете да извлечете облаги от книгата ми, вие вероятно ще си помислите, той ме обижда. Нако ви дам пълна и разбираема книга, всички читатели ще приемат лекомислието и за насърчение и ще започнат да възклицават. Великолепно! Каква дълбочина! И ще следват тези външни неща и след като ме няма, ще ги превърнат в своя движеща сила и източник за дебати. Ще започнат да я четат като дидактика, поезия, упражнения или истории. Ако не дам книга или дам много тънка такава, учените ще ми се присмиват и ще съсикят умовете на потенциалните ми и уязвими ученици с альтернативна литература, дори още повече от сега. Озадачените ученици стават деструктивни, измислят си решения, а после се опитват да ги наложат на другите. Ако дам дебела книга, някой ще решат, че е претенциозна. Всички тези предположения ще съществуват само защото така е удобно на хората. А не защото са истина. Ако ви дам неразбираема книга, хората ще решат, че съдържа тайни. А могат и да станат ненужно хитри, опитвайки се да я разберат. И колкото повече човек повтаря това, толкова повече хората казват с прихаво или с презрение: Ти не ни разбираш. Няма да се държим по този начин. Липсата на разбиране е от теб. Но ако ви кажа всички тези неща и вие помислите над тях, дори за малко, ако посветите еднакво внимание на всяко от изреченията ми, аз ще бъда доволен. Б. Хаудин Когато човек срещне себе си Едно от най-големите затруднения на човека е също така и един от най-очевидните му недостатъци. Той може да бъде поправен, ако всеки се постарае да го посочва често и убедително. Говоря за затруднението, което човек среща, когато описва себе си, мислейки си, че описва другите. Колко често чувате хората да казват за мен, гледам на този мъж като на магнитния полюс на века? Има предвид, разбира се, аз гледам на този мъж. Описва собствените си чувства или убеждения, докато ние може би искаме да научим нещо за това, което описва. Когато казва, този начин на преподаване е съвършен, има предвид. Това ми е удобно, но ние може би искаме да знаем нещо за преподаването, а не какво той мисли за него или какво е влиянието му върху него. Някои хора казват, но дадено нещо може наистина да бъде опознато чрез ефекта му. Повечето хора не разбират, че ефектът на, да кажем, слънчевата светлина върху дърветата е нещо постоянно. За да опознаем природата на преподаването, ще трябва да опознаем природата на човека върху когото той има ефект. Обикновеният човек не може да знае това, може само да знае какъв е ефектът според ученика, а няма и представа за неговата личност. Тъй като външният наблюдател знае дори още по-малко от човека, който описва себе си, разполагаме само с безполезна информация. Нямаме надежни факти. Помнете, че докато тази ситуация съществува, ще се намерят равен брой хора, които ще казват «Това е прекрасно», както и «Това е смешно». Това е смешно всъщност означава. Това ми се струва смешно. А е това е прекрасно означава. Това ми се струва прекрасно. Наистина ли ви доставя радост да бъдете такива? На много хора им харесва, въпреки че енергично отричат. Искате ли да пробвате какво наистина е смешно или прекрасно? Или нещо, което е между тези двете? Можете да го. Направите, но не и докато предполагате, че ще стане без упражнения, без обучение, докато сте несигурни какъв точно сте вие и защо харесвате или не харесвате дадено нещо. Когато откриете себе си, ще имате познание. А до тогава можете да имате само мнения. Мненията се основават на навика и на това какво смятате удобно за вас. Изучаването на пътя изисква себеопознаване. А вие все още не сте срещнали себе си по пътя. Единствената облага от срещите с другите е, че някой от тях може да представи вас на самите себе си. Възможно е да си мислите, че сте се срещали със себе си много пъти преди това наистина да станало. Но истината е, че когато наистина срещнете себе си, ще бъдете надарени с вечно знание, което няма равно на себе си преживяване на земята. Тарикави Суфият и историята на Халако Учител Суфи бил посетен от хора от различни вероисповедания, които му казали: Приеми ни за свои ученици, защото виждаме, че не е останала истина в нашите религии и сме сигурни, че твоето учение е единственият верен път. Учителят казал: Не сте ли чували за монголеца Хан Халако и неговото нахлуване в Сирия? Нека ви разкажа. Везирата Хмат, съветник на мустасим от Багдад, Поканил монголеца да нахлуе във владенията на господаря му. След като Халако спечелил битката за Багдад, Ахмат отишъл да се срещне с него, за да бъде възнаграден. Халако казал: Търсиш своята награда? Везират отговорил: Да, Халако му казал: Ти предаде господаря си, а очакваш да повярвам, че ще ми бъдеш верен, и наредил да обесят Ахмат. Преди да помолите някой да ви приеме, запитайте се дали сте следвали пътя, посочен ви от вашия учител. Ако си отговорите утвърдително, върнете се и ме помолете да станете мои ученици. Риби на луната Шейх Беха один на кшбанд бил запитан, защо ви не ги казваш, че никой не може да изучава суфизма сам и че не е означение този, който мисли, че е понапреднал по пътя от други го? Той отговорил, защото за мен е всеки да констатирам, че онези, дето мислят, че могат да изучават суфизма сами, се провалят. Те са прекалено концентрирани от самите себе си. Могат да учат онези, които не смятат, че могат да се справят сами. Но, заради суетата, само истински учител може да ги поощри да продължат сами, тъй като той може да прецени истинското им състояние. Онези, които си въобразяват, че са понапреднали в знанието от другите, са почти пълни навежи и не могат да продължат напред. Въртят се непрекъснато в порочния кръг на своето невежество. Това е така, защото опитът на истинското знание не съвместим с суетата да мислиш, че си по-добър от другите. Забелязвате, че никога не приемам за ученици унези, които критикувам, че са своеволни. Това е така, защото ще им се стори, че моите порицания са мотивирани от желанието да ги уча. За това винаги отпращам нези, които критикувам. Винаги има надежда да намерят учител, който не ги лъскае, макар и да е толкова вероятно, колкото да има риби на луната. Килиди и златните тюлчета Учителят Суфи Килиди открил, че много от учениците му прекарват голяма част от времето си в разпространяването на истории за удивителните му добродетели и невероятната му способност да чете мислите на учениците си. Много пъти ги окорявал, но те не можели да преодолеят човешката склонност да се хвалят с човека. На когото служат и от. Когото се възхищават. Един ден той казал, ако не престанете с това нещо, което не само ме заобикаля с зяпачи, но ми пречи да ви предавам важни знания, ще трябва да направя нещо, което да ви накара да се отвратите от мен. Така ще станете за присмех, че сте мои последователи. Тъй като предупреждението нямало желания ефект, скоро след това килиди. В присъствието на голям брой свои ученици и други хора, дал сто златни тюлчета на минаващ просяк. Малко след това, просякът се върнал с златото и казал, това злато не ми донесе добро. Съпругата ми казва, че половината е нейно или ако не, трябва да получи същото количество от теб, тъй като е толкова бедна, колкото съм и аз. Килиди взел златото и го дал на един от присъстващите богаташи, богатите не се оплакват от парите си. А на просяка казал, сега си в предишното си състояние и можеш да възстановиш хармоничните отношения със съпругата си. А към учениците си се обърнал с думите: Сега виждате, че Килиди прави грешки. Светът също видя. Пшеницата и ечемикът. Известен учен мъж посетил Бахалдин на Кшбанд и го запитал: Заради характера ти, упражненията и добрината ти, ти се славиш сред обществеността, както и в сърцата на твоите последователи, като учител на века. Винаги ли е било така? Бахалдин отговорил: Не, не винаги. Посетителят казал: На древните суфии често било гледано като на подражатели, учените им се присмивали, а тълкователите се страхували от тях. Някои от онези, които мъдрите суфии смятали за свои благородни примери, достойни за подражание, фигурирали в книгите на учените като влияния, които са нежелателни или зле посрещнати от властите. Но, все пак, щом са допринесли за знанието и практиките на пътя, те трябва със сигурност да са били мъдри. Бхаудин казал: Някои от тях очевидно са мъдри, други също така очевидно са нищо. Къде са тогава задължителните качества на дървиша? В личността му, не във външността му. Не се ли виждат качествата на тези хора, та да могат всички да ги оценят? Бхаудин отговорил: Спомни си приказката за пшеницата и ечемика. Някога хората садели пшеница в полето. Всички били свикнали да гледат как расте и да живеят с хляб от пшенично брашно. Но времето минавало и възникнала необходимост да засеят ечемик. Когато той Изникнал, падантите, каквато склонност имат да бъдат учените, извикали, това не е пшеница. Да, казали хората, които отглеждали ечемика, но е зърнено растение и ние всички имаме нужда от зърното му. Шарлатани! извикали педантите. Всеки път, когато била отглеждана реколта ечемик, се вдигала врява. Педантите искали отглеждащите ечемик да бъдат прогонени. Викали толкова високо и убедително, хуляли така ечемика и качествата му, че отглеждащите го не успявали да задоволят хората с брашно. Хората умирали от глад, но мислили, убедени от педантите, че е по-добре да избягват брашното от това зърно. Посетителят запитал, тогава онова, което наричаме суфизъм, е всъщност зърното на твоята история? В такъв случай ние наричаме зърнени култури и пшеницата, и ечемика и трябва да осъзнаем, че има нещо по-дълбоко, за което и двете култури се проява? Да, отговорил бе Хаудин. Със сигурност е желателно да получим знание за зърнените храни вместо за пшеницата или ечемика, казал гостът. Със сигурност щеше да е по-добре, ако можеше да бъде направено, казал Бахаудин, но повечето хора, както заради себе си, така и заради другите, все още трябва да работят и да отглеждат реколта, за да могат да се нахранят. Много малко знаят какво са зърнените култури. Съществуват хора, които наричате водачи. Когато човек знае, че хората могат да умрат от глад, той трябва да осигури такава храна, каквато може. Само у нези които не работят в полето, имат време да се чудят какво да е зърното. Но точно те нямат право да се чудят, защото не са го опитвали, нито пък произвеждат брашно за хората. Лошо е да караш хората да правят нещо, когато те не могат да разберат, защо трябва да го правят, казал посетителят. По-лошо е да обясняваш така подробно, че някое дърво ще падне, та слушателите ти да бъдат смачкани под него, още преди да е паднало, отговорил бе Бутилката вино На събиранията си мъдрите говорят, че някога имало мъж, който искал да окаже на приятеля си, възможно, най-голямото гостоприемство. Докато седели след вечерята, домакинът казал, може би трябва да пиенем малко вино, за да станат мислите ни повесели и да изострим чувствата си. Гостът се съгласил. Но човекът имал в къщата си само една бутилка вино и. Казал това на приятеля си. Изпратил сина си, който страдал от рядката болест да вижда двойно, за виното, а той се върнал и казал, татко, има две бутилки. Коя искаш да донеса? Засрамен пред госта си, който можел да си помисли, че не е готов да му даде всичко, което има, бащата отговорил, щупи едната бутилка и ни донеси другата. Младежът, разбира се, щупил с камък единствената бутилка и добил впечатлението, че неволно е щупил и двете. И, следователно, унази вечер нямало вино нито за госта, нито за домакина. Гостът си помислил, че младежът е глупак, докато той само страдал от недъг. Гордостта на домакина от гостоприемността му станала причина за щупването на бутилката. А момчето страдало, че е направило грешка. И всичко това се случило, защото домакинат се страхувал, че ако каже на госта си за недъга на сина си, гостът можел да си помисли че това е само претекст да не го почеркят свино. Сейт бе хаудин на кшбант. Стояхме на малко плато високо в планините на Кохистан. Учителят ми каза, погледни и иглолисните растения. Някои са малки, други големи. Някои са пуснали дълбоки корени, други са израснали накриво. На трети, безвидима причина, клоните не са здрави. Казах. Какво заключение можем да си направим от това? Високите са изпълнени са стремеж. И всичките ли са успели? Разбира се. А уредените. Те са тези, които винаги искат да докажат правотата си. Дребните подобрили са от високите? Може да са малки по наследство, заради липса на възможност, заради липса на храна или пожелание. А у нези, които са пуснали дълбоки корени? Всичко зависи от природата им и от възможността корените им да ги подхранват добре. Някои са пуснали корени дълбоко поради ненужна алчност. Понякога точно тях дърварите отрязват и насичат за дървен материал. Гъбата. Разказват, че много векове наред гробницата на буландашан лекувала болести. Изпълнявала желания и облагодателствала всички, които я посещавали. Била известна като Гъбата на проблемите. Светилището се намирало близо до малкия град Темургзърфиран, където в продължение на 20 и няколко години Файзъл Надим работел като готвач в Ашхана. Файзъл никога не ходал в светилището. Пътниците, които влизали в кухнята и прекарвали известно време с него, докато... Работал, били все от рода Софии с просветлени умове на име на Димис. А посетителите на гробницата били чествани като мъдри само от невежите. Някой запитал мъдреца хора мали, защо на Божните пилигрими не се преобразявали след посещението си на такова чудотворно място и защо онези, които често посещавали кухнята, ставали светци суфии? Хорам отговорил, гъбата попива водата, която не е необходима, но може също така да попречи, според обстоятелствата на полезната работа. Тя е абсолютно безчувствена. Независимо какви качества и приписвате. Готвачът знае точното количество на съставките и как да ги направи вкусни. Готвачът може да има нужда от гъбата, за да премахна онова, което му пречи, например, мръсна вода. Само глупавите, гледайки единствено гъбата, могат да решат, че тя действа по собствена воля. Кристалната риба Млад мъж направил услуга на лодкър и той му подарил кристална риба. Мъжът е изгубил и в отчаянието си, че е изгубил толкова рядък и красив предмет, си е досъл, когато видял друг мъж, на врата на който висяла като украшение кристална риба. Младежът завел мъжа в сада и го съдил за кражба. В последния момент, запитан дали има да каже нещо, преди да го отведат в затвора, мъжът, който бил лоткър, казал, запитайте всеки лоткар в тази страна, ние всички имаме такива емблеми, а тази си е моя собствена. Не е на този тук младеж. Имам две очи и уста, но и те не са негови. Защо не каза това преди? Запитал съдията. Защото за човека е по-добре да разбира истината сума си още от самото начало, в случай, че на някого се наложи да докаже нещо, за което няма доказателства. Всички ние трябва да се учим отбелязал съдията. Ови. Казал. Ако научаването на нещо зависи от наличието на доказателства, сме загубени. Кищиланите, към чиято школа принадлежал лоткарят, били известни с навика си да изтъкват, че хората прекарват по-голямата част от времето си в догадки или в пълно пренебрегване на фактите. Приносителят на печата Много скоро след смъртта на на Накшбант до гроба му се приближил човек, облечен в дрипи и помолил – заведете ме при халифа. Халифът не бил там. Той казал: Нека Биби Джан, вдовицата на Бахаудин, ме разпознае. Всички били озадачени от непознатия, а последователите на Бахаудин не. Знае ли какво да кажат? Скитникът казал: Халифът го няма и разбиране няма. Ще ви покажа това, което дори едно магаре трябва да знае. Извадил печата на Бахаудин на Кшбант. Сега вече всички му засвидетелствали уважение, а той помолил да го заведат при стената на хълма Тиладжу. Съборил част от нея и казал на присъстващите мъже да копаят в основите и извадил заровеното там и казал, това е за мен. Щеше да бъде за учениците, ако тук имаше учители. Някой запитал, защо да не ги получат учениците? Той казал, великият учител им каза да копаят в основата на стената, но вместо това те издигнаха по висока. Така, че стената на ще падне и безценните предмети тук ще бъдат изгубени за завинаги. Мързелът на учениците да полагат физическа работа и чувството им за собствено превъзходство са причината да бъдат отхвърлени от духовното царство. Един ученик запитал, можем ли да знаем за онези, които не са като нас, защото ние жадуваме за знания. Загадъчният дървиш казал, онези, които могат да знаят, вече знаят а за останалите е прекалено късно. Следователно те се задоволяват да бъдат близо до учителя. Но щеше да е по-добре да се разотидат. В противен случай просто ще повтарят имената и формулите на великия учител и хората ще бъдат подведени, че това е суфизъм. Някой казал, кой от просветените си ти? Кой Уали, кой Абдал? Няма ли да останеш с нас? Той отговорил... Аз съм най-нише слуга, кой Джаган. Един слуга може да бъде само там, където може да изпълнява заповедите на господаря си. Не мога да уча на смирение арогантните. Някой запитал, как можем да смирим арогантността си? Той казал, ще смирите, ако съзнаете, че не сте достойни да бъдете представители на учението на Бехаудин Накшбант. Недостойните са два пъти негодни. Те криват страни, мислейки си, че изучават пътя. Те карат и другите да криват страни, като се преструват, че ги учат. Това не е обучение. Това не е преподаване. Да имитираш истинския представител на дадено учение е равносилно на присвояване. А присвояването погубва душата. Пълен. Астроном, изпълнен с суета и знание, отишъл при мъдреца кошер, Учител Навицена. Но кошер не искал да има нищо общо с него и по всякакъв начин му отказал да го обучава. Астрономът, натъжен, се канал да си върви, когато. Кошер казал, убеждението ти, че знаеш толкова много те оприличава на пълен с вода контейнер. Заради това като контейнера не можеш да поемеш повече. Но тази пълнота е преситата на суетата, а всъщност си празен, Независимо как се чувстваш. Глас в нощта. С нощи един глас ми прошепна. Няма такова нещо като глас, който шепне в нощта. Хайдер Ансари. Възприятие. Разказват, че някой казал на великия философ Саади, искам да имам развито възприятие, за да стана мъдър. Саади казал, възприятието без мъдрост е по-лошо от нищото. Запитали го, как е възможно това? Сеади отговорил, като в случая с Лешояда и канята. Лешоядът казал на канята, моето зрение е много по-силно от твоето. Мога да видя дори зърно пшеница там долу, на земята, докато ти нищо не виждаш. Двете птици се спуснали надолу, за да намерят зърното, което Лешоядът виждал, а канята не. Като били съвсем близо до земята, канята видяла зърното. Лешоядът продължил надолу и погълнал зърното. И после умрял, защото то било отровно. Останки Останките от храната на Емира са повече, отколкото хълвата, подарена от търговеца. Златистата муха Живял някога мъжни меселър, който знаел, кое е добро и кое е лошо. Знаел още какво трябва да се направи и какво не, знаел много за ученето от книгите. Всъщност знаел толкова много че бил избран за личен помощник на мюфти за Франи, известен адвокат-съветник и съдия. Но Салър не знаел всичко и дори не винаги действал според знанието си за нещата. Един ден, като оставил настрани чашата със сладък сок, малка и бляскаво златиста муха кътснала на ръба и отпила. Същото се случило на следващия ден и на последващия. Мухата станала по-голяма и Салър лесно я е забелязвал. Но нарастването ставало толкова бавно, че не му обръщал никакво внимание. Накрая, след няколко седмици, Салар бил потънал в изучаването на труден съдебен случай, вдигнал поглед и осъзнал, че мухата изглежда много по-голяма, отколкото трябвало да бъде. Прогонил я, мухата веднага се издигнала във въздуха, обиколила чашата и отлетяла. Но се върнала. Когато бдителността на Салар намалявала, мухата се спускала. Кацвала на ръба на чашата и пиела колкото му жала. Дните минавали, мухата ставала все по-голяма и по-голяма и след като отпивала все повече и повече, започнала да се променя. Отначало Салар само е махвал с ръка да прогони. После открил, че му трябва пръчка, за да принуди да отлети. Понякога мухата му изглеждала подобна на човек. Това, разбира се, бил джин, а не муха. Накрая Селар се развикал на мухата и, господи, тя отговорила с думите. Но отпивам, кой знае колко от сока ти и освен това съм красива, нали? В началото Селар бил удивен, а накрая абсолютно объркан. Посещенията на мухата започнали да му носят удоволствие, макар и да продължавала да отпива от шербета му. Гледала как танцува, мислял много за нея, работел все по-малко и помалко, и докато мухата растяла, той се чувствал все по-слаб и по слаб. Започнал често да яма проблеми с нюфти. за това се съвзел и решил да убие мухата. Събрал цялата си решимост, ударила силно, а тя отлетяла с думите, поступи лошо с мен, аз исках само да бъда твой приятелка. Но ще си отида, ако това искаш. В началото Сълър помислил, че се отървал за винаги от мухата. Казал си, удариха и това доказва, че съм по-силен от нея, независимо дали е муха, джин или човек. После, когато Салар се убедил, че цялата тази работа е приключила, мухата отново се появила. Била станала огромна и се спуснала от тавана като бляска в златист прашец във формата на човек. Две огромни ръце се протегнали и стиснали Салар за гърлото. Когато Мюфти отишъл да потърси помощника си, той лежал удушен на пода. Страничната стена на къщата била съборена от преминаването на джина, а големината му личалав. Отпечатъка от стъпката му, огромен като открака на слон. Крачмарска на здравица. Може да се каже, те дойдоха на празно. Но нека не е така. Оставяме ви следното послание. Ние свършихме каквото можахме, останалото за вас. Помнете, тази работа е поверителна. Помнете, любими, ние отново ще се срещнем. Дервишка песен Ножът Скитащ Дервиш изтичал при един потънал в съзърцание София и казал, бързо, трябва да направим нещо. Една маймуна току-що взе в ръцете си нож. Не се тревожи, сказал София. Нали ножът не е в ръцете на човек? Когато Дервишът видял маймуната отново, се уверил, че хвърлила ножа. Кардан. Кервансарай. Живял някога мъжни Мюин който бил измамен и предаден в младостта си от необикновено алчния халим. Нюин си казал, някой ден ще бъда в състояние да му отмъстя. Ще стана богат и неговата завист ще го погуби, особено ако му откажа пари. Но годините минавали и Нюин не ставал богат. Онова, което бил спестил за цял живот, щяло да стигне на богаташа само за месец. Като станал на 40, се разболял и лекарът казал, че му стават още само няколко седмици живот. Нюин имал учител Суфи, Даут, син на Захария, когато запитал какво може да направи. Не е работа за един Суфи да предизвиква завист, казал Даут, тъй като зависта е фатална и разяжда човека, подхранването и го убива, а може да прогони много трудно. Същност единственият начин за обхванати от завист е да бъде наистина и винаги, когато може, щедър, а той рядко ще иска да проявява щедрост. Ето какво ще ти кажа и ще оставя останалото на теб. Зависниците се разяждат от онова, което мислят за вярно, а не от истината. Нюин се замислил дълбоко над думите му. После изпратил за сина си, Арам, и му казал, имам много малко, но вярвам, че мога да си уредя заем и да ти осигуря прехрана чрез разумно вложение, ако го направя още сега. Но трябва да ми се подчиниш във всичко. Остава ми още малко да живея. Арам, следвайки буквално инструкциите му, взел всичките спестявания на баща си и купил богати халати, бижута, две красиви къщи и много други неща. След това бащата и синът отишли в най-скъпия кервансара и в близост до дома на негодника и го извикали при себе си. Нюин, изтощеното силието, лежал в леглото. Като видял Халим, казал, вероятно съмна. Смъртното си легло и ти си единственият човек когато познавам наоколо. Имам син, както виждаш, и на него ще предам софиската тайна, осигурила ми всичко, което виждаш. Грижи се за момчето Миарам и той ще ти каже тайната в най-благоприятния момент. Скоро след това и умрял. Халим, който бил доста богат, отрупвал момчето с подаръци и правил всичко възможно да го впечатли с любезността си, алчен да научи софиската тайна. Бил на штрек, защото не знаел, кога ще настъпи благоприятният момент за предаването на тайната. Но Мим бил казал на Арам. Разкрий думите на София на Халим, ако ще дар но само ако откриеш, че вече не е разяждан отълчност. И Арам наблюдавал Халим с години. Халим му предлагал пари, но никога не му давал толкова колкото му предлагал. Арам вземал. Каквото му давали и дори молял за повече директно из посредници, за да открие дали Халим има неохотност да дава. И откривал, че очността все още не го е напуснала. Това продължило няколко години. Халим страдал от пристъпи на екзалтация и депресия и бил склонен на всякакви развлечения, които биха могли да облегчат напрежението в живота му. После един ден прочел Софистка книга, в която пишело: Да обещаеш и да не изпълниш означава че не си достоен за тайните на суфиите. И си спомнил, че не е изпълнил всичките си обещания към Арам. Същия ден предложил на Арам остатъка от огромната сума, която първоначално му обещал. Арам казал, не мога да отсъдя защо правиш това, но тъй като може да е поради правилната причина, ще ти кажа тайната на суфиите сега. И разказал на Халим какво се случило между суфия и Мюин. Възхищението на Халим от мъдростта на суфиите било по-силно от му и той казал, Арам, сърцето ми няма място за съжаление за похарчените пари. Направи само едно за мен, кажи ми как да намеря този суфи, за да целуна краката му. Тази история ни разказа Халим, великият и мъдър суфи, който накрая наследи шейх Даут, сина на Захария. Фантазии О, човече! Само ако знаеше колко от фантазиите на въображението са поблизо до истината от внимателно направените заключения на предпазливите. И как тези истини са от полза едва когато въображението на фантазиращия си, свършило своята работа, се изчерпило. Шапарак Науместност Един от Мъдрите Софии назначил помощник, който да предава инструкциите му на учениците му. Не след дълго обаче учениците започнали да гледат на помощника не като на посредник, а като на свят човек с авторитет. Той, на свой ред, започнал да си въобразява, че всичко казано от него е означение. Скоро някои от учениците започнали да се съмняват в резултата от действията на помощника и започнали да се питат един друг дали този човек действа изцяло според заповедите. Някои от тях гледали на подобни мисли като на предателство и били като слепи за всичко. Мъдрецът чул въпросите и отговорил, този помощник е в лапите на суетата, но тя е подхрамвана и от вашето желание да благоговеете пред някого. Учениците уклюмали и запитали, щом това може да се случи с помощник, на когото имаш доверие, какво може да не се случи в нашия случай? Мъдрецът им казал, това нямаше да се случи, ако не бяха виновни и двете страни. Ако се подчинявахте на заповедите ми... Вместо да създавате ваш учител-имитатор, ако бяхте доволни от заповедите, а не търсехте идол, това нямаше да се случи. Но, от друга страна, където присъства подобна тенденция, това не само ще се случи, а дори трябва да се случи. Вместо да се чудите какво се случило, трябва да забележите липсата си на способност да различите фалшивото от истинското. Липсата на смирение ви кара да мислите фалшивото за истинско. Това е вашият урок. Те казали, какво ще стане с него? Той отговорил, това не е ваша грижа. Погрижате се за науместното, което спира развитието ви. А и продължавате да се държите науместно. Не само, че не сте далеч пред обикновените хора, а сте далеч за тях. Искате ли да наваксате? Вярност. Наджмайни, мъжът на двете звезди, освободил ученик с думите. Верността ти беше изпробвана. Намираме за толкова непоклатима, че трябва да си вървиш. Ученикът казал, ще си отида, но не мога да разбера как вярността може да бъде причина за освобождаването ми. Наджмай ни казал, три години подлагахме вярността ти на изпитания. Вярността ти към безполезните знания и повърхностните заключения е непоклатима. За това трябва да си вървиш. Светилището на Йоанн Кръстител. Сеади, Суфи и автор на персийската класика Розовата градина пише за посещението си Сирия, на мястото, където е погребан Йоан Крастител. Пристигнал там един ден, изтощен и с подбити крака. Но докато се самосъжалявал, видял мъж, който не само бил уморен, но нямал крака. Сеади благодарил на Бога, че поне има крака. Тази история, на очевидно ниво, означава, Бъди благодарен и за малкото. Урокът и на това ниво може да се намери във всички култури. Може да помогне на човек да види нещата от друга ъгъл в момент, когато е обхванат от самосъжаление. Опотребата на подобни разкази за емоционални цели да променят мисленето и дори да направят човека доволен и благодарен от съдбата си е характерно за конвенционалните учения. Съвременните критично мислещи личности казват – Сеади си е втълпил моралните ценности нещо, което старомодно, традиционалистите и твърдо сантименталните, може би, ще кажат, колко е красиво да мислиш за нещастието на другите и за своя относително добър късмет. Но Сеади, тъй като е суфи, включил в своя труд материали, които имали повече от една функция. И този разказ е един от тях. «Суфистките училища това се смята за упражнение». Ученикът може да се облагодетелства от всяка морална поука, колкото и конвенциална да е интерпретацията. Но без интроспекция и със самонаблюдение той трябва да може да каже, осъзнавам, че промените в моето настроение са зависими от емоционалните стимули. Трябва ли винаги да бъда зависим от зърването на мъж без крака и четенето на подобен род неща, преди да осъзная, че имам крака? Каква част от живота ми ще отишла на празно, докато чакам някой да ми каже какво да правя или да се случи нещо, което ще промени състоянието ми и ще оформи ума ми? Според суфиите човек има по-добро и по-надежно вътрешно чувство, както и способността да го култивира, отколкото постоянни емоционални стимули. Софистската интерпретация на този урок няма да има никаква стойност, ако стане причина хората да започнат да си задават въпроси от емоционален тип. Целта на суфистката интерпретация е да се запечета в ума, така че за в бъдеще ученикът да може да оценява ситуацията на повисоко ниво. Значението Човек, който прекарал много години в опити да осъзнава различни значения, отишъл при един суфи и му казал за търсенията си. Суфият казал, отиди си и си блъскай главата на това, Айчен. Мъжът си Отишъл Когато се върнал Суфият бил мъртъв. Сега никога няма да узная истината. Завайкал се той. В този миг се появил главният ученик на Суфия. Ако казал, се тревожиш за тайното значение на HMN, аз ще ти кажа какво е. Това са началните букви на персийската фраза «Инчурнене дърнди», тези букви няма значение. Но защо са ми дали такава задача? Извикал озадаченият мъж. Защото, когато магарето дойде при теб, му даваш зелки. Това е неговата храна, независимо как кака нарича то. Магаретата вероятно мислят, че правят нещо много позначимо от яденето на зеле. Методът Един суфи-учител обяснявал, как фалшив суфи бил разкрит. Истински суфи-учител изпратил един от учениците си да служи при фалшивия учител. Ученикът го ласкаел денем и нощем. Целувал ръцете и краката му. Скоро всички забелязали колко много се харесвало на измамника това внимание и започнали да го напускат един по един, докато не останал сам. Един от слушателите си казал, каква чудесна идея. Ще направя абсолютно същото. Отишъл при един измамник, мнимсов и учител, и му засвидателствал сетрасното си желание да бъде записан като негов ученик. След три години през които той му засвидетелствал огромната си почет, отношението му било събрало още стотици предани ученици. Този светец трябва наистина да е велик човек, говорили те помежду си, щом вдъхновява такава преданост и самоотвърженост ученика си. И така мъжът се върнал при София, от когото бил чул историята, и му обяснил какво се случило. На историите ти не може да се разчита, казал. Защото, когато се опитах да приложа една на практика, тя имаше обратен резултат. Ови, казал Суфия. Сбъркал си само в едно, когато си се опитал да прилагаш методите на суфиите. И то е, че ти не си суфи. Абутахир Мир Абутахир привличал много ученици с блестящите си беседи, хвърлящи светлина върху много въпроси и с разнасящите се от ухо на ухо негови послания, които получавали ласкави отзиви от всички велики мислители на времето. Но когато се събирали да го чуят на живо, той повтарял все една и съща фраза желанието за заслуги и достоинство, не за човека. Този съвет бил даван по няколко пъти на ден в продължение на пет години. Някой отишъл при мъдреца Ибрики и го помолил да му помогне, като обясни по някакъв начин странното поведение на Абутахир. Ибрики казал Оплакваш се, че мир повтаря все едно и също. Но не се оплакваш, че слънцето изгрява и залязва всеки ден. А двете неща са едно и също. Също като слънцето, мир прави нещо ценно. Дори ако ти не можеш да го използваш, той трябва да продължи да грее заради онези, които могат. И дори заради теб, когато настъпи моментът и ти да се облагодетелстваш. Сдържаност. Скитащ се дервиш разказваше. Посетих еди кой си шейх, който бе като магнит за хора от всякакви среди и с всякакви характери. Аз казах, как можеш да понасяш компанията на такива ужасни хора? Те не са станали по-добри от близостта си с теб и на първо място не са били привлечени от твоите добродетели, защото по собствените им признания търсят само сили, които другите хора не притежават. Той каза и никога няма да забравя думите му, приятелю, ако всички змии на света си гледаха работата и убиваха, и нито една не беше отклонена от напразни надежди, които да й попречат да упражнява злото, нямаше да остане нито един жив човек. Пресяване О, педанте! Пресявай цял живот писанията и думите на мъдрите. Но преди всичко научи едно, използваш сито, което пропуска слъмата, а не пропуска зърното. Идеалният учител един човек решил да търси идеалния учител. Четял много книги, посещавал мадрец след мадрец, слушал, обсъждал и се упражнявал, но откривал, че винаги се съмнява и никога не е сигурен. След 20 години срещнал мъж, всяка дума и действие на когато отговаряли на представата му за напълно осъществен човек. Скитащият се в търсене на идеалния учител не губил време. Ти казал ми се струваш идеалния учител. Ако си, пътуването ми е към края си. Наистина, често ме наричат така, казал учителят. В такъв случай, моля те да ме приемеш за свой ученик. Това, казал учителят, не мога да направя. Защото така, както ти желаеш идеалния учител, той желая да има идеалния ученик. Вземане и даване. Вождат взема по-малко, отколкото му дават и дава повече, отколкото е взел. Китабия му дария. Доказателството на лисицата Имало някога една лисица, която срещнала в гората млад заек. Заекът казал, какво си ти? Лисицата отговорила, аз съм лисица и мога да те изям, ако искам. Как можеш да докажеш, че си лисица? Запитал заекът. Лисицата не знаела какво да каже, защото в миналото зайците винаги бягали от нея без да й задават въпроси. После заекът казал, ако можеш да ми покажеш писмено доказателство, че си лисица, ще ти повярвам. Лисицата изтичала при лъва, който й дал сертификат, че е лисица. Лисицата се върнала при чакащия заек и започнала да чете на глас документа. Това и доставило такава наслада, че се бавила и четяла по няколко пъти всеки параграф. Междувременно, Схванал същността на съобщението още от първите няколко реда, заекът побягнал и повече не се видял. Лисицата се върнала в бърлугата на лъв и видяла, че той разговаря с една сърна. Сърната казвала, искам да видя писмено доказателство, че си лъв. Лъвът казал, когато не съм гладен, няма нужда да си правя труда. Когато съм гладен, нямаш нужда от никакво доказателство. Лисицата казала на лъва. Защо, когато ти поисках сертификат, който да покажа на заека, не ми каза да му кажа това? Скъпа моя приятелко, казал лъвът, трябваше да ми кажеш, че заека ти иска сертификат. Реших, че може да е заглупав човек, от когато някои животни идиоти са се научили на тази игра. Шанс Думите, ти имаш шанс от устата на властта, струват стотици пъти повече от, ти си най-великият човек на света от устата на глупъка. НУРИ ФАЛАКИ Заемът. В чайната един мъж казвал на приятелите си, дадох назаем на едикого си сребърно тюлче, а нямам свидетели. Сега се. Страхувам, че той ще отрече някога да е вземал нещо от мен. Приятелите изразили съчувствие към него, но един суфи, който седял въгъла, вдигнал главата си от коляното си и казал, покани го тук и в разговор спомени пред всички тези хора, че си му дал назаем 20 златни тюлчета. Но аз му заях само едно сребърно тюлче. Точно това, казал София, ще извика той и всички ще го чуят. Ти искаше свидетели, нали? Изтъкаване на светлина. Запитали фирмани, откъде знаеш, че еди кой си е зъл? Ти отказа да въдиш задълбочен разговор с него, докато беше тук, макар всички да казваха, че светец. Фирма ни казал, ако към обикновения човек се приближи непознат и каже, светлината се тъче. Аз изтъках всичката светлина, която виждате сега, и онази, която остана в миналото, какво ще разбере той? Отговори ли, ще разбере, че казаното от него не е вярно. Фирма ни казал, по подобен начин, когато злият индивид се намира в компанията на човек на знанието, за него не е трудно да отсъди какъв е той, независимо какво мислят или казват хората. Обяснение Предположението, че някой достоен човек може да обясни каквото и да било пълно и ясно за времето, отредено му от онези, които искат да научат онова, което знае той, е или шега, или проява на глупост. Шапарак Ден и нощ Един учен казал на един суфи. Вие, суфиите, често казвате че нашите логични въпроси са неразбираеми за вас. Можеш ли да ми дадеш пример, как ви изглеждат те на вас? Суфият казал, ето такъв пример. Веднъж пътувах с влак и минахме през седем тунела. Срещу мен седеше селянин, който очевидно никога преди не беше пътувал с влак. След седмия тунел селянинът ме потупа по коляното и каза, този влак е прекалено сложен. С магарето си мога да стигна до селото си само за ден. А с влака, който изглежда, че пътува по-бързо от магарето, още не сме стигнали до дома, макар че слънцето изгря и залезе цели седем пъти. Източникът на битието Позволете на източника на битието да влезе в контакт с вас, игнорирайте впечатленията и мненията на обичайното си «Аз». Ако това «Аз имаше някаква стойност във вашите търсения», то щеше да ви намери реализация. Но то може само да зависи от другите. Амин Сухраварди Петното Разказват, че един мъж отишъл на сбирката на учителя Бакибилах от... Делхи казал, че тях известния ред на учителя Хафис. Ако твоят учител ти заповяда да направиш петно от вино на молитвеното си килимче, почини му се, беше ми трудно да го разбера. Бакибилъх казал, отиди си и помисли още... А аз ще ти покажа какъв е смисълът на казаното от хафис. След немного кратък период от време ученикът получил писмо от учителя. В него пишело: вземи всичките пари, които имаш, и ги дай на портиера на някой публичен дом. Ученикът бил шокиран и известно време мислял, че учителят му е измамник. След като се борил с ни със себе си, отишъл в най-близкия бордей и дал на портиера всичките пари, които имал. За такава сума пари, казал портиерът, ще ти дам най-скъпото бижо от нашата колекция. Девственица Веднага с влизането му стаята жената, която заварил там, казала, изиграха ме да вляза в тази къща и ме държат тук със сила и заплахи. Ако чувството ти за справедливост е по-силно от причината да дойдеш тук, помогни ми да избягам. Тогава ученикът разбрал значението на написаното от хафис. Ако твоят учител ти заповяда да направиш петно от вино на молитвеното си килимче, подчини му се. Олаха Бимри При Лаха Бимри отишъл един човек и казал: Научи ме на смиреност. Охъб отговорил: Не мога, защото само смиреността може да те научи на смиреност. Тя се научава с упражнения за прилагането и. Ако не можеш да се упражняваш, не можеш да се научиш на смиреност. А щом не можеш? Въобще не си искрен в желанието си да се научиш. Измамникът и дървишът. Един дървиш планирал урок с определена цел. Платил на актьор да отида в определен град и да се установи като религиозен учител. Събери колкото можеш повече ученици казал и се преструвай, че си свят човек. А аз ще дойда и ще те разкрия. Хората ще разберат че са били заблудени и след като им покажа колко глупави са в плитко умните си вярвания, ще слушат моите учения. След няколко месеца Дервишът влязъл в града и отишъл в къщата на фалшивия учител. Там седя актьорът, заобиколен от обожаващите го ученици, които го засипвали с подаръци и хвалили всяка негова дума. Дервишът заговорил, о, хора! Знайте, че съм дошъл да ви обясни всичко. Изпратих този човек, за да докажа, че хората ще повярват на всичко, което искат. Сега ще ви запозная с истинското учение. Актьорът не казал нищо. Хората заловили дървиша и го изпратили в лудница. Една нощ актьорът се доближил до препреченото с решетка прозорче и му казал, макар извъншност на измамник, бях достатъчно мъдър да приема съвета ти. А макар според теб да си мъдър, ти бе достатъчно глупав да повярваш в собствените си планове. Лошият план може да облагодетелства само лошия човек, а мъдрият може да прави единствено мъдри планове. Надежда Живял някога цар, наследник на дълга и мощна династия. Но се случило нещастие, което го прогонило от трона и го накарало да побегне от враговете си. Царят прогизнал до кости от проливен дъжд и насред изоставено блато попаднал на малка колиба в която живеели овчари. Помислил, че може да се отпочине малко, влязал вътре и заварил двама овчари, загърнати в отдела, за да се стоплят. Те го посрещнали любезно и споделили с него храната си, състояща се от сирене и лук. Царят казал, някой ден, когато си възвърна трона, ще ви се отплатя като цар. Макар и двамата овчари да споделили храната си с царя и да били еднакво щедри, Тех никакъв случай не били равни според другите си качества. Първият овчар започнал да се хвали над лъжи на шир, че е по-добър дори от благородник, защото споделил храната си с царя в случай на нужда. Но вторият овчар, след като размислил, си казал, бях случайно в колибата и това, че споделих храната си с царя без случайност. Нормално беше да предложа храна на царя. Но царят, с истинска царска щедрост, реши че това е заслуга. Сега аз, на свой ред, трябва да се вдъхновя от примера му и да се покажа достоен за подобно благородство. След две или три години царец си възвърнал властта и изпратил хора за двамата овчари. Дарил богато и двамата и им дал влиятелни постове в двореца. Първият овчар, тъй като не направил никакви усилия да се самоусъвършенства и да се подготви, скоро станал жертва на интриги и бил осъден на смърт за заговор. Вторият овчар, от друга страна, работил толкова добре, че когато царят достигнал преклонна възраст, бил издигнат за негов приемник. Желания Ако искаш да бъдеш със своя учител, когато той иска да сте разделени, трябва да му се подчиниш. Ако спориш желанието му, това е по-лошо от неподчинение. Халкави Стрелецът Шампионът по стрелба с лък на град Селимия се плакал, че няма равен на себе си. Тези хора, гражданите на Селимия, не са стрелци и не могат да успорят превъзходството ми. И повтарил на това на всеки срещнат, който пожелаял да го слуша. И убедил всички в своето нещастие. Един ден през града минавал учител Суфи. Спрял да пие чай. И хората в чайната му разказали за нещастния стрелец. Той може да вярва, че е нещастен, казал мъдрецът, но всъщност Всемогъщият е повече от благосклонен към него. Ако беше с разстрелци, щеше непрекъснато да се страхува, че някой ще го надмине. Ако наистина имаше нужда от съперници от неговата класа, нищо нямаше да му попречи да ги открие. Но докато този мъж и неговата публика не чуят неизказаното съобщение и не забравят казаното, той ще остане фокови. Махмут и дервишът. Разказват, че Махмут от газна веднъж се разхождал в градината си и се препънал в сляп дървиш, заспал под един храст. Дървишът се събудил и извикал. Ах, ти, трумав в простако. Нямаш ли очи, че настъпваш синовете човешки? Придворният, който бил с Махмут, извикал. Слепотата ти е равна единствено на глупостта ти. Тъй като не виждаш, трябва два пъти повече да внимаваш кого обвиняваш в небрежност. Ако с това искаш да кажеш, отговорил Дървишът, че не трябва да критикувам султана, трябва да осъзнаеш собствената си глупост. Махмуд се впечатлил от знанието на слепеца, че се намира в присъствието на цар и благосклонно казал, защо, Дървишо, царят трябва да слуша твоите хули? Защото, отговорил Дървишът, така хората от всички категории се защитават от критиката, от им от онези, които са отговорни за падението им. Това е излъсканият доблясък метал, който свети на ярко, добре наточеният нож, който реже най-добре и тренираната ръка, която може да вдигне тежеста. Етапи В началото мислех, че учителят трябва да е прав във всичко. След това реших, че учителят ми греши в много неща. После осъзнах, кое е правилно и кое е грешно. Онова, което бе грешно, трябваше да остане в който и да е от първите два етапа. А което бе правилно, трябваше да стигне до ушите на всички. Арда били. Какво има в него? Един дървиш бекташи бил уважаван заради благочестивостта и добродетелите си. Всеки път, когато някой го запитал как е станал толкова свят човек, той Отговарял, защото знам какво има в Корана. Един ден так му бил дал този отговор на любопитен в кафеджиницата и присъстващ там слабоумен го запитал. Е, какво има в Корана? В Корана, отговорил дервишът, има две изсъхнали цветя и писмо от приятеля ми Абдула. Здрави и болни. Скитащ се търсач на истината видял дервиш в една странно приемница и му казал: Бил съм в стотици области и съм чул ученията на много учители. Научил съм се да познавам кога учителят не е духовен човек. Не мога да разпозная истинския водач, нито знам как да намеря такъв но половината свършена работа е по-добре от нищо. Дервишът съдрал дрехите си и казал, нещастник. Да станеш специалист в ненужното е, като да можеш да разпознаеш гнилите ябълки, без да знаеш какви са здравите. Но има по-лоша възможност. Внимавай да не станеш като лекаря от следната история. За да изпробва знанията му, царят изпратил при него няколко здрави хора, за да ги прегледа. Лекарят дал лекарства на всички. Когато царят го извикал и му казал за измамата, той казал, велики царю. Толкова дълго време не съм виждал други хора, освен болни, че съм започнал да смятам всички за болни и съм сбъркал блестящите очи на доброто здраве с признаците на треската. Агнешко задушено Бахалдин шах веднъж изнесал реч за принципите и практиките на суфиите. Един човек, който решил... Че умен и може да се облагодетелства, ако го разкритикува, казал, ако само беше казал нещо ново. Това е единствената ми критика. Бахалдин го чул и го поканил на вечеря. Надявам се, че ще одобриш моето агнешко задушено. Казал. Като лъпнал първата хапка, гостът скочил и звикал, опитва се да ме отровиш, това не е агнешко задушено. Напротив, казал Бахалдин. Но тъй като не обичаш старите рецепти, опитах нещо ново. В ястието има агнешко, горчица, мед и средство, предизвикващо повръщане. Да намериш вина. Иса Ибн Абдуллахъб Александър Хинди дълги години наред изнасел речи върху всяка тема, за която човешкият род би могъл да се сети. Един ден го извикал уважаван шейх и му казал, сърцето ми е натежало, защото ми докладваха, че многократно си ме критикувал. И се казал, 20 пъти казах, че има несъответствия между думи и дела. Съмняваш ли се, че това е истина? Шейхът запитал: Ще се радвам да чуя. Основанията, според които намираш вина в мен. И отговорил: Ще ги узнаеш в мига, в който чуеш за 200та случая, в които съм те хвалил пред същите тези хора, които търсят начин да ни разделят. Да докладваш нещо наполовина е по-лошо. Отколкото нищо да не докладваш. А да докладваш една десета е равнозначно на фалшификация. Слушане. При Бехаудин Шах дошъл посетител от далечна страна и му казал: Нека седна в двора ти и да чуя думите ти, защото казват, че четенето не може да бъде заместител на слушането. Бехаудин казал: Ови. Ако не си глух, тъжно е, че трябваше да чакам толкова дълго да дойдеш тук. Виждаш ли, вече не изнасям лекции. Посетителят запитал защо. Бхалдин казал, не изнасям лекции, откакто един ден дойдоха група глухи. Казах, не бъдете като кучетата или свинете, а след като си тръгнаха от тук, те започнаха да спорят дали съм казал, бъдете кучета или дори яще свинско, с написаното това не е възможно. Ако си сляп, някой винаги може да ти чете. Малкото слънче. Имало някога малко Слънче, което чуло някой да казва: Вижте, мишка! Изреклият това гледал мишка, но Слънчето решило, че се отнася за него. В страната имало много малко мишки, а и те обикновено се криели в дубките си и гласовете им били много тихи. А бебето Слънче вдигало много шуми, тръбяло наоколо, екзалтирано от откритието си Аз съм мишка! Повтаряло го толкова високо и толкова често и на толкова много хора. Че независимо дали вярвате или не, сега има цяла страна, в която почти всички вярват, че слоновете и особено бебетата слончета са мишки. Вярно е, че от време на време мишките се опитват да протестират с мнозинството, но обикновено се обръщат в бягство. И ако някой някога иска да повдигна отново въпроса за мишките и слоновете в онази страна, то по-добре да има добра причина, здрави нерви и ефективни начини да го направи. Идри Шах. Мъдростта на идиотите Английска, първо издание. Превод от английски язик Силвия Нейкова Формат 1,6 наклонена черта 6,0х Обем 11,25 пъка HTTPSS двоеточие двойна наклонена черта 4,3.me Издателска къща Сетено Варна, централна поща ПК 333. Тел наклонена черта ФАКС 052 наклонена черта 608546. Имейл е stumpathadimeil.com. www.sv.com/ISBN 978-954-449-679-1.